وصلی وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدن معلوماتك وبارك وصلي وسلم وصلي عليه رب د دې صورت دما قبل سره دا دي چې سوره هود کې دا ذکر شو چې انبيو طول تذرو کول الله تعالی ته او پدې کې دی یو رسول کامل تذکر دا ياقوب عليه السلام چې ګور د علم غيب نو نپهر شهبان قادرو نه دغه تکلیف دزان کول شو چون کذ دره اهم عقیده د کې ذکر دی دیو جنورت احسن القصص ویلو شو د صورت کې مقصودی بیان د سلو ورو داو کیږي دعوی عظیمه داوی کومه چې سوره کې ذکر وی چاله غیب الله تعالی ده متصرف الله تعالی ده او دغه کې د ادو ما داوا او ای لد د پارا د نوم بنائے دا ویلي چې سوک متصرف و اغه عالم وي په دې صورت کې دا داواړه دا وی په اول کې ذکر کیږي او دو نور داوي په دې صورت کې د دغه نه لغه نیولې دي او هغه ذکر دي په آخر د صورت کې یو دا داوا چې تر سوله صادق یې ذلک منم بایل غیب او دوه م دا داوا چې تاته منصیبت مصیبت او صبر بکې لکه نور ان بیا وتر رسیدلو صبر او مصیبت رسون کی په دای باندې بت خالق خو موافی بکې ورته داسې لکه یوسف علیه السلام خلونه تموافی وکړه دا خبره ذکر دا قال لا تسریبا علیکم اليوم او په اخر کې په عنوان د مصیبت ذکر دا حتا ازسته اثر رسول نو دا صورت داس دا بعد د دا مداد پر دلیلی نقلی عجیب ده اولا نی آیت دا ترغیب ده او نحنو نا قدسو بیان دا صداقت دا رسول ده خلف لام را خلف آلا لام لواء را رفعت اعلاء لواء دا رفعت دا پورتوالی عظیم جندہ اعلال وادرفت تلک آیات الكتاب المبین دا غایتنا دا کتاب بیانون کی دیننا انزلنا نازل کری دا کتاب قرآن غربی لغلکم تاقلون آدید پاری تاسو عقل کئی نحنو نقصو علیکا منگا بیانون تاسو باندی تاباندی اخسن القصصی بیتر دو طول قصونا اخسن القصصی ورطا ہوئی وجی منگا بما وحينا اليك ب بمنا دفيدا فيما وحينا اليك فهمت و هيك ومطاط هذا القران لدي قران او يا بسبب يدا منغ بيان تا سبتا باني بترين لك سونا بما وحينا اليك بسبب احائنا اليك بواسطي الوحي زمونتا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ وَإِنَّكَ كُنتَ أَتَكِ كِسْرَتَ وَيَمْكِرُ دِينٌ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ذَبْ بِخَبَرُ دِيتِ سُونَا فَأَخْبَرْتَ وَأَخْبَرْتَ وَأُخْبِرْتَ وَأَخْبَرْتَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّكَ رَسُولٌ صَادِقٌ دَاءَ خَبَرُ ذِكْرِ شَوْطًا خَبَرُ وَرْكٌ دَا دَلِيلٌ لِدِرَيَّةِ دل الرَّسُولِ الصَّادِقِ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ إِذْ قَالَ مقدر ور تاو باسا تفکر و تذکر اس کالا یوسف علی ابیه فکر و, و رایات که کلچی یوسف علی اصلاح پلپلار تاوی لیکن تقاضا دا نحو دا دا چې کلمه دا از تقاضا دا اضافت کئی دیو جه چا کلمه دا استزای دا ویلی دا او چاویلی چه دا مفعول د درست قال د پارا خدا مخالفت د قواعد دا نحو نو دی وځي چا ورته اوس کور مقدر راځته دي ايبن اباس يب اس پماناد قد وي له دي قد قال يوسف لابيه نماناد از دمو اول ک پلم ما باندې لما قال يوسف لابيه يا ابيه او يا ورته مقدر ک تفکر چې فکر وکه په چې یوسف عليه السلام پلا خپلتا او پلا عظما داتې بدل دئیه د متکلم نه راغلی ده يا ابي ان يرا ايه تمہاری دلیا حدا شرک او کمن یو لستوری نورسپن مئی لدرید ما دوی زان خپل <سؤال> تسجد کوونکی و د یابون یاو بچی زما مبیان ولا تقصص لا تبین مبیان ورو یا کدا خو خپل دی پرن خپل بانه فیاکیدو لک یدبرو لک تدبیر بو کی تار پارا کی دن تدبیر الحلاک تطببی د لاک تا کې سره انسان لپاره غدومو مبین دشمن و قذا کا یجطببی ک رب کا نو قذلیکه تشبدي کم اراکه فیلمه نامې قذا لکه یج تبی کربک کمما اراکه فیلمه نامې لکه چې خدلی د تاته په خوب کې کا یختاروک. مختارا کئی تالا ربستا تعلیم در کئی تالا یختارو کا ربو کا نبوتا و علمان اتعلیم در کئی تالا تامل تابین الاحادیس من تبعیزیه ده بازی تابیر ده خوبونو تابین الاحادیس تابیر رویا ویتیم منیمتو اتامین مدپلالے کپتابانی بن نبوہ او پ آل يعقوب ان لكتام كړو دا پمو غو پلا رانو من قبل مخرد دينا چې ابراهيم او اسحاق ان ربكليم الحكيم لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين اتاك سرا كان في يوسف دي في قصه يوسف پکې سيد يوسف او دغه ورو ده کې اياتون اياتون كثيره آیات کسیرال ایس سائلین دا پختن کون کو دا پارا نموراد نه سائلین انا یا آل مکہ دی یا آغا یہودیان دی چه اغی آل مکہ پا دی اسوال بانے باعث کرل او آغا آیات کسیر دا دی چه پا دعوت اللہ کی مصیبت برازی لا محالا دویم دا چه پا دعوت اللہ کی کل اخپلوان بری دشمنان کی گی. او دریم دا جداوت ل الله کله موجب د هجرت او د ترک وطن وی سلوورم دا چې کله موجب د سجن وی پنزم دا موجب د فراق د احباوی او بل ایت پکې دا چې عالم غیب سواده علانا بل سوک نيستا قادر متصرب بلکو بل, بل سوک نيستا او بل دا چې تابانه بمدا کیفیت د یوسف راضي خپلوان بده واسي وطننا او بیا با فاتحان رازی نو معامل بکی دغی کسانو سره پشان دا معاملی دی یوسف نو نبی علیه فرام دغسی اکرل احل مکو سر ورطه لا تصریب علیکم الیوم انتمو اتقاو اللہ زی تاسو ما ازاد کروی طول ارسو در معاف او بلا دا چه دا بیان د واقع دی یوسف دلیل د نبو وستا دی او بلا خبر دا چه دا ود دا توحید دا وزیف دا ربانیینو دا اگر کذوی په جیل کی وی هم یوسف علیہ السلام جیل کیم دغه دا داوت ورکو ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار لقد كان في يوسف اذه پا... قصید یوسف اوررد دکه آیات کثیره آیات دیر للسائلین اس قالوا ليوسف واخوه حب الى ابينا اس قالوا دین اولاد دی دماج دی سوالح واشار الباز بالقتل لمصالحتكو او بازو مشاوره په قتل باندې ورکل کله اس قالو دو دو چخام پا ورکې چې دوی دوی چې خام خا یوسف اورور د مابوب د پلازمون تابعنا په مقابل زمون کې ونحن اسبه امونگا جماعه عشرتهم دليو دلاسو کسانو پلازمون غا الحفيظ والعليم المبين فخطا کې دي جمهوریت نمنی دوله ترجی ور کړل د پله صبح دی او قتل يوصف ا قاتل کي يوصف او ترحو يا وي شلي ارذن ارذن بعيده يا وي زم کي لتا يخلو لكم چی خارج تاسو واجو بكم توجود بلار تاسو الشیطا سومبادي پس ددنا قومن صالحين يا قوم مقربين اليه مقرب Quan قال قيل منم ي يو قيلد دونا مقد لو اوصف چ في غيابة الج اوبلقرات في غيابات الج أغماق دو کی پا کے یا دو کوئی کے او الزلوات دویکی پهرايو کې يا پود قوي ک جب مابي ي تاقتو او اوجدبه ک د بعضسيياارتتي سووق مسافر ان كنت تم فين ک يي تاسو کوون ک بلار ترالن فجاؤوا الي بهم بلار ترالن ځکه دا مشوره خوېدلته نه و بل ځای کړو فجاؤوا الي بهم بلار ترالن قالوا يا ابانا ويد بلار زمونږ سريتا لالا تامنا لا تحسبنا امناء جن غنيت مونږ امينان غلا يوسف ا پيوسف باندې مونږ د پاره خير خوایې کړونکي او انا تاك سر مونږ له خاز د یوسف د پارا لناسخون البتخير خوان و الیګه دی معنامو غدن سبا يرتاغ يرتاغ ارتاه يرتاغو ارتغ... ارتغ... ارتغ... په معنا ده تازه یا ارتاه يرتاغي ارتغ... په معنا ده سرهدوسره دی دی بوسری يغ بلوې باکې لَهُ لَحَافِظُونَ خافزون موګدله پاار الب فاظت کوون کې و د اني لا يعازوني تاک سره ما فکر منقيما انته ضبو بې چې تااس بوی زيدي ع يريږ من یا کولهذبو چې قال ذلك لما كان يعلم من حالم من بغضیصفف اخ يصففو دغضرور بوز قووب سلام تمه ورطه دی با شرمخ خوری او دی شرمخ نه د دی دوی مرادوا نو دا توریه دا او یادوین تاویل داره چین نا ارز هم کارت کسی را تو زیاب دا دی از وان شرمخان او دیر وانتو مانو غافلون تاسو وردن بی خبری دی ورطوی لین اکا لہو زیبو اکا سمد کچریو خورد لشنمخ و نحن غصبتون حال دارمون یولوی جماغتیو فکیف یا کلوها یا اکلوهو سنگ بے خوی اکاوی خوڑو نو دا جواب دے چه انا ایز اللہ خاسرون مونگ بدا وقت کتاوانیانو فلما زابو بیه اکلی چه بوت دے واجمغو امشاوری اکرانی اجعلو ان یلقو چه اغرزی دے فی غیابات الجبی فا اغماقو یا پا ظلماتو ادکو یکینو فعلقو ہو وی غرزو دا ورطا مقدر کئی فعلقو ہو وی غرزو و اوحينا اليه من وحي يوسف عليه الصلاه والسلام وحي حقيقي ان كان نبيا سمى و وحي الهام ان لم يكن نبيا وحي حقيقي دا کدی دا وخت پیغمبر وو وحي الهام دا لَطَنَبْيَانَو خبر بور کې دوی تبه امري په معاملې د دو دوی هزا چې دا معامله ده وهم لا يشعرون اضرب لا يعرفون انك يوسف تابنه په جګني دا يوسف دي يوسف عليه السلام مطمئن شو مطمئن شو چې مړي ګمنا ځکه الله تعالی ورته وي چې تبه تلا ورکه وجاء وباء عشان رال الضي بلاخ پرتا خو في الظلماء پتیارکی یبکو نا جڑلی صورتن یبکو نا جڑلی صورتن قالو ادیا بنا خپل رسم مونږه ان زهبنا مونږ تلو نستبق استباق هی المسابقه مونږه منډه والی او بل سره اویل استباقو بمانه الاستیاد ورمی السهام مونږه غش وشتل خکار موکو وَتَرَكْنَا فِرْخَهُ مُوسَى يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَمَا طَاعِنَا سَامَرْ قِلْخَاتَ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَسُخِرَ لَهُ شَرٌّ مَّقُونَ يَتَبِ مُؤْمِنًا لَّمَّا بِمُصَدِّقِنَا تَصْدِيقُ كُنْكَ زَمُونْ گاگَک مُنگَرُشْتُ نِيورَاتَلِي اوکل پَکَمِش دَبانِي بِدَمِن كَذِيبِل بِدَمِن مَكذُوبِن پُوِنِي دَروژِنِي قَالَ وَيُرْتَاقُبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَل سَوَّلَتْ زَيَّنَتْ خاستکړو تا تا انفسکم زانن مستاسو امرن دغکار امرن یو کار د تخپلو نفسونو خاستکړو نو زده ی غشاء انرال دیا رقی او دویم قمیص راوړو زان سره پوینو لړلې پوینو لړلې دال د تصدیق د خپل دا د پاره او غشاء انرال د اخفاء د حقایقو د پاره ذکر درو جن سړی مخبامه د دروغ ویلو وخت کې آثار ظاهریږي زیرک سره پهېجنی دا پولیس واره ډېر بلاګانی بس تراوتې دې بس په څورنو باندې نظر واچې دا سړی یو تنېغ نیغې وګوري بس درځسترو ګره کمرېزې ستې راودی دا هغه فورن په هیروئن والے باندې اثر وسيخه یا فورن په سپنګلر باندې اثر وسي نه اول لا شوی ته پاسه صحیح شو اور لاشي وې ته پاسه مې تیارې کړه لر چې اقوبره صلاتو و سلام د کټو په حوالہ زمونږ دا دروغ معلوم نکې څکه خدوخان نی واضح بتیار کئ ان یعقوب علیه الصلاۃ سلام ته قمیص ورکو ناغه وکته ان دا قانونی جرح ده ورته عجیبه خبره ده مړه د تفسیر و نکړه خو غزان سره محسوسه کړه چې عجیبه خبره ده ډیرو خيار شرم روغ مول بچي او وستر قمیص نه او قمیص نه ډو تارونه وته قمیص نه ځکه ورته بل څورت لکو کوم منفوسه کوم یو کار او نفسونه تاسو ته هسته کړه جمیل و امر صبر جميع معاملات ما صبر جميع صبر دي جميل صبر جميل اغي لا جزغ فيه ولا فزر چاغي کې جزا فزرني والله المستعان ولا طالنا امداد غشت شو دي على ما على احتمال ما په احتمال دا اغا تاسو فونا تقولونه چي تاسو کوم خبر کوي نو د دې وج سيياارتون رااليو قافلا فارس واري ده هم ا نوویلږ واري دهم عبو راړون کې خپل ف لا دو؟ نو غزړند للادلوهوه بو ک خپله إلى البیر وتلق به یوسف کوته یوسفر پهې انخته وخرهجه ع در راستنو فلمما راه قال یا بشره چې دوې د قالنو دوي قالے چوکت قالو وید یا بشرا قالو وید یا بشرا اصل دا عبارت یا للبشرا هاي خوشاله حذف دلام دین شغیر جوازن یا للبشرا هاي خوشاله هذا غلام دا یو حلق د حسن درخستا واسروه اپټک د لرا بزواغه تن واسروه اپټک د لرا بزواغه تن اکدر قبلی دازدادو سخده و وازعر اظهرو غلاماً آبقاً در اوچ دار چا غلام دی تختی دره ده, ده واصرو والله علیم بما یفعل اعملون و شرعو بسمن بخص درائما و باغوه اخر سکدلرا بسمن پقیمت بانی بخص قلیل لگ بانی د رامه مادودا دا چې روپایې مادوله تین شمیر کې شوي وکانوفی د په دی کې وکانو ود فې په دی کېې ظای دینا غیر و راغی بین نه نهغبت کوونکی بما يخصونه آبق ف باغووف انيات صید دغلا سامان نهي زرزان خلاص صیخه چې مالک را پیدا ن نو په اونې په اونې دا مې خرڅې سوچې چې أنا خرپ ټکی نه 200 روپۍ په 1500 خرڅکي ښه د 200 روپۍ وای مالکی راو نه رسې په 1500 خرڅکي نه په 1500 والا سره چې دا خرمه لاو شي ناغه پکې গ্রেফতার شي نو کارو چې ما په قیمت اغستله نو مونږه وڅه تا عقل کار نه کوي د 200 روپو خایې سره په 1500 روپای ته غمي ایو سټو توزان تیارې ښا ایو ذکه مصروخ مال چې چا سره ملاو شاغه هي سارق چې مصروخ مال چا سره ملاو شو ناغه هي سارق دی وقال الذی اشتروهم من مصر او یاک اسیغست لهودی مم مصر په مصر کې لئ امراتی خذ خپل تاک می موس مسوا او اکرمی مسوا اکرمی هي یا اکرمی من ذلتهو مغذى رطبا ولا ورقا عصا ينفعنا ممكن لچ مونتبنا او نتقذو يا بجوكمندلا ولدان متبنى وكذلك مكن دارنج اعززنا وكذلك دارنج مكن قدرت وركيو مونغا عزت وركيو مونغي يوسف عليه في الارض ازماكي ولنعم وننغه لمه لنكرمه ولنعلمه اور ته مقدر کنو ته به صحیح شي له نو چې تکریم کو د تعلیم او کودتا منتا ویل احاديث د تعبیر الرؤيا بالوحي تعبیر الرؤيا بالوحي والله غاالب غلا امرري الله تع لا غاالب د په جم متو ولاکن لا سر الناسسي لا يعاالمونخواک سر د خلکو غلم نه لري ولمما بلغا شده آتينا او کله چې و سردي دراته هو پختګ دقلته آتينا او نووركممون دته حکمن حکومة غمن ابته ووكذکه ادارې ننجل نو بیا دا کلام د اغلته د مؤخر ده خو وی لیدل ترې چې روس ورته به امه حکومتونه بوت ورکړي صحیح شو ا کنا په تسلسل کې وای نو بیا حکم په ماناره دانشمندای دي اقوته فیصله ماده ده ته قوت فیصله ورک دا فطری شی الله تعالی یو بندې پیدا کړي دا نه کسانو جګړه فیصله کو شي یو داسي چې قوت فیصله نه ني یو ته وې توم خوایو بل کې قوت فیصله نه اټوی راستا خبرم ټیک دی وکذالك نجز الموسمین دا یی بدل وکومونکانو تا ورا ودت هو طالبتو مطالبه وکړه دنه التی اخذ وجد پکور دغه یو خپل نفسې د نفس د وغلقت الابواب وغلقت الابواب ابنده کری دروازه ټولی وکالت ادي وی جهه تلکا هی تلکا هته لکه او ه لکهڅ پځ ک راته دي په کې مانا د ټولو دا چې تربنی را ند شته ترب راد شماته کاه او مغاز الله دا مدر دی غوزو بالله مغازن په نا غواړم پالله تا لابانې پهنا ان نه ربېاس نه موا ان نه ربې نه مسویا يوم انا ادا ته زمير ده ها راجيد مالک البيت انه دا مالک د کور رب سيدي سيد زما ده احسن مسوايا احسن مسوايا چې خوستا کړې د مرتبه زما یعنی اکرمني عزت را الله کړې زيد کور فرد ګرځولې د خادم په هيسراته نه ګوري نو انه مالک الدار اکرمني فلا اخونه في غيبوبته زور سره دا خیانت ولې وکړ؟ دا خو دې ته په بد نظرولې وګورم، خیانت دي. او دمو معنا انه به پناه غوړم الله باندې پناه انه دا الله تعالی ربي رب زماده احسن مصوايا اغلا رتبتي زم ما مرتبه بلنده کړی دا. اته کې سره شاندارې کامیابی نوې زالمان ولقد همت به وهم بیا بی آل لولا الرعاب برهان ربي ولقد همت به اتق اق سر اق کړو دې خځه دتا وهم بها اقسب کړو یوسف علی السلام دتا لولا الرع ابرهان ربک نیو لدله برهان در بخل اقس کړو د داسه ولیکای داس خبره نه هزار نقطې باریک تر دمو ایجاز نه هر کس بر ترا شد قلم بریده انت به اتق اق سر اق کړو دې به دتا وعم بي يا اقصب كلوذ بهادي خدت اولاء الرعاب برهان ربيك نيوري دل برهان در بخبل انه برهان در عبارت دغسمت فطري د پیغمبرنا کده ترا فطري اسمت نه ميلو انه مفسرين دي زمند ترليوالي چاپيرا جوس پیغمبر گسور سرهو ديو قصد زنا کلو نو ديم دوم قصد کلو د پیغمبر شان سره مناسب نه ده انا در تاویل نو در مفصیل نو طولو نو یو پا کلی کلی چه کلمه دا قد دا داخل دا پا هممت بانده ذکر دی هم دا غزمو دا خز هم دا غزمو او د همم بان کلمه دا قد مر داخل ذکر دا, دا هم سر پی همو او پا هم بان مواخذ نیشتا پا غزم مواخذ دا یو مفصیل دا استره که دا پا کی نمونگوارت دو خبره کهو ورتو شتی زکرشی پماطوف فنالیک ناغا مرادف پماطوف کی دا قد ماطوف فنالیک ذکر دین او ماطوف کی او مراد اخلي او بل مفسر وای چې دا وی په معنا د غند رستانه بها کې کومه بیچیدا دې دی قصد کړه او دتا ولقد همت اخزه و وهم هو غن الفراره دې قصد درنیول کړه او د قصد د دین د دی کړه بے پمانه ده دا, دا خدا ټوله علاقید مجاز دي انا مون گوي ولقد همت به دا كلام دي دا جمله نه ده کس دي دا كلام دي او هم بع لولا ار اب عن دا بل مستقل كلام دي داتف ده دا جمله په جمله نه ده داتف ده دا كلام ده په كلام باندې نو دي قص کړه او دبه قص کړه لولا ار اب عن ربي که برهان ده رښت په لې نه ویلې ده استعمال لكلمة لو او استعمال لكلمة لولا دا لو دسر بار يو كسر واي لانطفاء الثاني لانطفاء الاول دا اول علته ذا مرتبده ثاني مرتبده هذا اول علته دا اول منتفذ او لولا دا سر پار رازی لی انتفاع الثانی لی وجود الاول دا دویم شیع دا منتفیدہ دا زکر داولاندین دا شیع موجود دی ندلتا اس اصل عبارت دی لولا ان رآ برحان ربی لحمدها دا اول او دا ثانی چری کچرینی ویدل برحان در بخپل نو حمد کرو لی انتفاع لی وجود الاول هم منتفده می ده کړه هم منتفده می ده کړه ذکر یو د برهان ربي موجود دی د انتفای ثانی لی الاول مدار تفتازانی داغه د قائدی په بنه باندې صحیح برابرۍ کیږي دا تفتازانی ولا قاعده اداور تول کیږي اد قاعده ور تول کیږي موږ خبره باسان ان دا دا زموږه خبره موږ ویل موفسرین نه موږ په څنګه لاړو ها ح موجود موجودنده ګور او پسې بس متصله قرينه ده زه مونږ دا هم د خټک ګومان دي دا د یقین مخالینه ده کم خټک دا سليم الله دا د خټک ګومان دي د یقین مخالینه ده کذا الکناصرف عنو سو او الفاشا ادارنګه کار مونږ کړو چې واړو تدنا سو انا کار کا والفاشا او قبيح کار دا برهان دی د بیمور نصیب کړو جسو فخاده ترانس دیمه سی انه هو من عبادنا المخلصین تاسو کتاب علی عصمت الانبیاء ده پر امام رازی کتاب ده نامه هی د عصمت الانبیاء امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ده عصمت الانبیاء واستبقى البابا وقدت قميصه واستبقى وسابقه استفعل فمعناه مفاعله وسابقه ادواله من دو والا البابا دروازه طرف تا يوسف للخلاص والمرأة للأخذ يوسف مندوال خلاص ده فاره أخذ مندوال وقدت قميسه وشقت عوشلو قميسد ده من دبرند شاة طرفنا و الفايا وجدا عدوار اموند سيدها زوجها خاوند ده خزي لدلباب پنزد دروازه اغر اغلو قالت قالت ما جزاء من اراد بآلك سوءا انو شیخ سیبی هغه خواندی و راغلی د وی طالبانو ډیر د اوسوخه د وی ډیر د اوسو 12 بجې دفتر نه راغله 12 بجې د اني ورته ثابت شوې ما دی خو دې کې د خیانت دی انو مړې نکړه مړې نن وې دا ډیر د اوسو و الفیا سیده حاله دلباب قالت و دی ما جزاء من اراد بآلك سوءا ند جزا داده چې اراده کړي آل ستاه معناف یده سو ان دبدای الا ان يسجن او عذاب نلیم مگر دغه چې عاقید ورکرېشي یا نور سزا زا او عذاب نلیم قالت نو قارنو نقطه نظر سره اساسی طور د چا خبره مضبوطه چبته ابتدی اطلای رپورٹ لچا زال لمبه رسول اړ ټولې دنیا قوانینو کې دا مسلمه ځابهته ده اف آي آر چې چاړم به وکو نو دا ډېر بلاخځه و بل زری خاون سره یوسف علی السلام اړو خبره تپړې نه خوده قالت و دې ما جزاء من اراد بها لك سو ان لا يسجن او غزاب لیم قال و یوسف علی السلام یراودتنی عن نفسي بمطالبه کړي زمانا د نفس ما قال ردًا لإبتلاغها یوسف علی صلوات مقابل ایف آئی آر وکړه دا کاونټر قانون کې کاونټر وای مقابل ایف نو بس دې سره کم کمزوري شي مقابل ایف آئی آر سره اوس اصل مجرمه خدا خدادا خوږي رپورٹ رومبه کړلې اگر چې جرم عمره ثابت شي خو سزا ورته قانون بیا ملاوی دل کرانی ځکه کیس دې ابتدا نه کړل بلشي وي خلک وای کیسکراشه کیسه مګر څنګه دې جوړوم کې لوم به ځانې فايال اورسي بیا دیم چې چابانه جوړوم شه غو به فايار کې کیس وشاید وشاهد شاهد من اليا انکان كان قميص او غوايو کنا شاهد دنيا غوا من اله هذا ال خاندان د دي خزونه د دي خزينه من الها كان صغيرا او كان شابا مسند امام احمد کراغلي وشاهد شاهد من عليا غوايو کلیو غواد دال د دي خزينه ان كان قميص قدم القبل ان وشاهد شاهد لمن وشاهد شاهد ولكن لمن چا د پاره وک لم تكون شهادته لاحد انما كان بيانه للشواهد الماديه قانون کې ورته سرکمستانشل اۄیدنس واقعات الشواهد اغه چاله پارا غوایو نکړه حاکمته یو راي ورکړي په واقعاتي شواهد او فیصلو کا ایو رمس او واقعاتي فیصلو کا قانون کې عمدہ شې دي واقعاتي شواهد او طبيع غورځه شریعت کې عمدہ شې دي واقعاتي شواهد او ته غورځه قرائن به چاله پارا داللی و شایدا شایدم مل الاء ان قمیشو کو وی قمیص د دې شلې د لشوې مل قبولین د مخنا فسودت ندی استیاو ری دی او هو من الکاذبین او دایوسف علی السلام د درو جنون دی از هم هو از خینازن هم هو وردته زک دی وک بیا د قص مخ مخپ مخ او دی د مخ نټیله والده ور سره دی ولا ګزار وکړې کمیش مخینش لیدل وাইল كان قميص قدمن دبره اكوي قميص دد شلي دلي شو د شاطرفنا فكذبت نو دي دروغ ولي و من الصادقين ودي رشتو ندي اذ حين حين فر هو واخذته بياخذي تختبل دي شان ني ولدي فلما راى قميصه وكلي چوريد قميص دد قدمن شو د شاطرفنا و انه من كيد كن نخذك متوجش دا إِنَّ إِنَّ إِنَّ دا إِنَّ و انهو من كيد كن دعم و عمله خسته مکر و ان کید کن عظیم ا مکر استا سو ده خزو عظیم ډیر لوی ده ده ان کید کن عظیم خذی مکرای وی ان کید کن عظیم خذی ډیر مکرای و د طبیعت د خزو من کید ان کید کن مکر ډیر انه کده کو نه عجب مخدي ډېر مکرای وي ډېر چلونه وردیغه مخدي ډېر مکرای وي ډېر چلونه وردی یوسف وارضن هذا يا يوسف او يوسفارضن هذا اسكت عن هذه المعامله يوسف, يوسف عليه السلام ته خدای ته ګوره چاتهونه او بشر میګه مسقط عن هذه المعامله واستنا في لزام خو کافیرو انو, انو سي وستا ف زمب کې اس تتیری زمب کې تام رورک کی زبانې پردهوا جو اس تتی زمب کې پلګنا پټه کې کو منخاطر تاک سرهته مرې د خط کار آت نه ره د خط کارونه خط کارناری او زنئ اطلاق کږ د خاطین د زمرې د وقال نسوة اويس خذو في المدينه فشاركي امرات العزيزه خذ ذا عزيز تراودو كان تواودو وداي مطالبه قول فتاها غلامها ده غلام پنا غنفسه د دا نفس داغ قد شغف حب قد دخل الغلام قد دخل الغلام قلب شغف قلبها بسبب الحب دا غلام داخل شویره دا غید زړه پر دی ته په سبب د حب د خلل غلامه شرف اقلبه په سبب الحب قل نذالک طعنا فیها لا کو شوغره د عزیز مصر او عزیز دا لقب د حاکموخه انوم د سړی نه دی ال لقب ان ما لنراها بون غداون فی ظلال مبین وهم ق ظاہر کی د ربی دا حاکم خزے تا ګور او د نوکر نه ولما سمعت بمكرنا كلت دي واوريد بمكرنا پروپګاندا دوي ارسلت اليهم ارسلت اليهم دعاهون الالتوام لګلو کل دوی ته ینه د یې ملمنه کری دعوت ورک وعددت لهم متكئا وتياك دوی د دو پرا یو نو متکا معنی ویل ډیکورټډ زای چای کی غټ غټ موږ تکي پرتې وي واات کُل واحده اولک هر یوی تمنههم نا د دین سکې دن چاړو وقالت خرج عليم ان سکينن چاړو ليقطون السمرات تا ځنه مي وي پرکو وي وقالت خرج علين او يوسف ترى اوز ديبان فلم کلیچ اولید یوسف علیہ السلام اکبر نہو اغزم نہو خسنن و جمالہ لیر غزیم اگن اف دا سے اکڑے شیخ سے بے حقے بکھے رہ گئی وہ فرم مارا اینہو اکبر نہو حقے بکھے رہ گئی دیتا حق بک پاتے کے دلویر دیتا خلوز سڑی وادا شی اس ترگیم کولاو شی دیتا حقہ بکھا رہنا ہوئی حقے بکھے رہ گئی افغانان لوڑ دوچر دور دی سڑیاں اشھے سبے پنجابهی کی ترجمہ کی فلم مارا اینو اکبر نہو لیونیا ہوگئی لیوانیشو لیونیا ہوگئی لیوانیشو فلم مارا اینو اکبر نہو عظضمن و حسن و جمالا وقد طوان ایدیہننا پرکللا سنخل و قلنا ما ھذا بشرا ان ددا بشرا قمن اَغَام بَشَرَن إِنْ هَذَا نَدَاء إِلَّا مَلَكٌ كَرِيم مَغَر مانا د ملک, ملک بادشاہ موعزز دی نه غلام نه دی مَهاذا بَشَرَن بَشَرَن عام او بَشَرَن غلامن چې دا نه بشری عام دی انا بشری غلام دی او بادشاہ موعزز دی او يا دیمه مانا ایدا چې ماهاذا بشرا نه دا انسان ان هزان لدا الا ملک مگر فرشته دا کریم موعزز حيث لم يتوجه إلى المرأة مع قوته و شبابه خزوانا يكي ده أو بيام ده تقاضا قالت نوي ده, ده فظالك النالذي داغ غلام ده لم تنني جتاسم علامت کرده ما في پا حق ده ده كي ولقد رعوت تو ما مطالب کرده ده نظر نفسی ده زان لده فاستاسم نده فطلب الغسمة وان کرده ده غسمة طلب کرده ده اینکار کرده خوالا ایلم یفغل اکد دا کارنوک ما آمرو آچه زور تامرکوم لیس جنن نا انو دیبا قید کی شي شی ولیکونم من اسواغین اشیو دید زلیلانو نا قال اوید رب اولا بضما اسجنو حبوی لیا دا قید محبوب دیما تا مما دا آغامل چی دوی ما آغیو تا ویلا تصرف غنی کې دا انانو یدغون نی دی بلی رو تروسه یوخذه او سپیګانیش وی تروسه یوخذه ا دې ټولو په تقاضا پوي شه دې ټولو په تقاضا پوي شیخ سبی مې رټوله په تقاضا پوښیدا ټولي غري مولا الام يفعل ما امر و کوي نکا کا چزورته حکم کوم لیسجنن ماده بقیت واجولي شی وشي بدی من الصاغرين و بيد اورب زم ما قيد ما معبود دي د اغه نه چدي بلی ماغه تا و الا د الا اکتوانر ایماناتا و ایلم تصرف غنی کواانر ایماناتا مکرد دوئی اسبو الیهننا امیل الیهننا نو زبا مایل شمدوئی تا واکم من الجاہلین اشمبز من الجاہلین اذنا پوحانونا فدغا ربه السجن نو دد خداینا قی دوگوخت فدغا ربه السجن خداینا قی دوگوخت یار خدای ما جیل تا الله. ما جیل تبو نو کله چې بار سړې نه محفوظ کیږي نو بیا جیل لترجیوال کوي چې اوس ما جیل تبو سی فستجا بل او ربو عجابا اجابتك رب رد دو فسور فانو وایلو دنکه داونه تدبیر د دوی انه هو الصمیع العلیم ثم بدلهم دا بیان د سور فغنو کې ثم بدلهم من بعد ما را اولایاتی ابیا ظاهر شودیتہ پزدا غنرا اولایاتی سمعل اخبار چې دی خبرونه ووریدل د اهل مصر یا د دې خزي خاندان والا چې خبرونه ووریدل چې دا خبره ټول شهر کې خوره ده نو د یزړه کې را ل بدلهم خار شودیتہ نه کې دا خبر رااله چې له اوس جنن نو حتاحی د دې زمانه جیل کې چول پکاري چې دا خبره زړه شي سم بدا لهم بیعیز رکی دارل پس دعای چی دیواوری دل دا خبرونه چې غام شو سیز لا دارل لیس جننه چی قید کیوا چی دل حتی حین حتی انتندرس المعاملہ ترده دا معامل زرشی و دخل ما و داخل شود سرقی تفتیانی دوزوانان کالا خدو ما اوی ورطگید دیدوارو زوینم انی ارانی زوینم زان فیلمانامی تو خود که آسیرو خمرن چه نچوڑوم غسیر الغنب خمرن آسیر الغنب چې دا خوبونه د خمر نکېږي ول عصير الغنب او نه خمر جوړي په اعتبار دا ما یوه جوړه ورته خمر وي او لا کوم مجال ثغامن من قتل ثقيل الفلوس چې ما په داغين اولاد ته تاسو ته دي په وجود کې ولادا معاملې نشي هغه وتا اوس په دې دا دوا مانی ورته لیکي ذالک ما مما علمنی ربی دا عام شیری چې تعلیم راکړې ما ترپسما وحین انی ترکتم ملت قوم ما پر خدر ملت دیو شیما نساتی الله باندې او دوی په جنت باندې خاص دوی کفر کول کیدی انی ترکتم ملت قوم منو داغی مقصد نه خپل مقصد ورته ولان بکو هو کانا اهم عندو دا رد پنیز باندې داغه یو تعبیر ډېر اهمه داوته توحید دا لار سره ډېر اهمه تبلیغ د کانداله په بتله ماچس بتېخله شی بتېخله تبلیغ دوکاندار کانداله چرار صحیح هغه ته داوته ار سره اهم ښکاری ما بتاره چې هم تلې شروع بل ته مو کې زمونږه کامیابی د الله حکمونو د نبی رسوله صلوات و سلام طریقو خپلولو کې ده ملګری ته خو به ان شاء الله اراده کړی دې سې روزې دا مناسب موقع ده چې ني سور در داس و انداس وسفر السلام ورته مې تعبير ورته در کوم اومبه ما ولا خبره او ري اومبه ما ولا خبره دا خپل مشن سره د اعلی درجې خلوص ته دا خپل مشن سره د اعلی درجې خلوص ته وتباع ملت ابا ابراهيم اتباع کړه ما د ملت د پلارانو خپل چې ابراهيم سره کو ياكوب به ما کاننلا جواز نیشتا مونگ دا پارا انو شرکا چه مونگ شرکو اللہ تعالی سرسشی زالک من الفضل اللہ علینا دا غدم شرک میرا بانی دا اللہ تعالی دا مونگ بانی پا تور انسانانو بانی خواکسر دا خلکو لا شکرونا د شکر نکی و علم ناس لین هم یخلصون به من الظلم و من الرقاق دا, دا خدای احسان زکا دی آدم شرک چې دیس سره انسانان دا ظلم نا هم خلاص شي. او در اکیت جوڑے دونوں خلاص او ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات سڑے ورسڑا خوددار شی موحد سڑے در خودداری ام مشرک سڑے دے بے خود ہے شیخ سے بے موحد یہ یک ہوا کرتا ہے اور مشرک یہ ہر جائی ہوا کرتا ہے موحد یو دریوی ام مشرک ہر دریوی اختوں کے ذاتے معنی کی چھے موحد یو دریوی او مشرک دے اردر اوی دید اردر نہیں معلوم خواہ او مشرک اردر نہیں معلوم خدا برجے ورد تا خیستق کارشن مشکل کو شاکرا او دا دروازو ورد تا خیستق کارشن دے مشکل کو شاکرا اب انسان ورد تا باکمالک کارشن دے مشکل کو شاکرا سعیشو بوتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نعمیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے وَلَاكِنْ لَاَكْسَرَ النَّاسِخُ وَاَكْسَرَ دِ خَلْقُونَ لَا يَشْكُرُونَ دِ توحید نِ قَائِلْ كَيْگِ لا, كي لا يَوَحِدُونَ او لا يعملون بمقتضا ہو یاد توحید ممقتضا بانے بعمل نا يا یا صاحبہ السجنی اصلاحبہ یہ کی دا یہ دا تسنید دا یا صاحبہ السجنی او د جیل ملگروز زمان ملگری نا تا زمان دا فکر نظر مخالی پی ماس محفل قوم پری خود نه تاسو غلا پردي خلک یا صاحبای سجنی او د جیل ملګرو جیل کوم ملګرتیا ده نور سما تاسو کور واد کړی یا صاحبای سجنی او د جیل ملګرو ارباب متفرقونه امتصرفونه متفرقونه متصرفان متفرق خیر دا بهتر دی عمل الله تعالی الواحد او احد متصرف تل قهار او غالب غیر عاجز دی نو یو غالب غیر عاجز متصرف دا به تربه اک ډیر عاجز متصرفان ما متا بدون منتون تاسو عبادت نه کوئی بغیر د الله نه الا اسماء مگر د اشیاء سمیت مو اچ تاسو په نامي خوذي اختراعت مو ها تاس اختراع کړی دا انتم تاسو بلار نو تاسو نه نازل کړی الله تعالی دی باندې من سلطان مس دلیل چې دا متصرفین دی ان الحكم ان تصرف کامل الا لله مگر خاص دا الله لپاره حاکمیت اعلی خاص دا الله لپاره امر الله تابدو الا اياه امر کر د چ تاسو بندگی نه کوئی مگر یو دا الله ذلک القیم دا دین قویم دی زالکت دین القیمو ادا دینده القیمو قیم مانا مدبرو الامور كلها ها دغ دینده طول امورو مدبر ده ولیکن ناک سرن ناسی لعیالمون یا صلاح بیسجنه دا اس جواب ده اغا بیان ده تابیر ده یا صلاح بیسجنه او ده جیل مرگرو اما آدو کمار چی یود تاسو دوار دے فیسکی ربو نسکیب دے پا ملگریخ پلبار فیسکی ربو فیسکی سیدهو دے بسکی پا مالک پلبان خمرن شراب یعنی جوندے بھائی اے فیبکا فیبکا حین اے با و اما الاخر وار چی دادین دویم دے فیسلبو پسولیب کولی فتح کو لطویرو اخری بمار غان میں راسی سرد دو قوزی الامر لذی فیصل کرے شوید کار آغا فی تستفتیانے چپ کې تطلبان تاویل طلب دا چې چمکو بس دا غی فیصل دا وقال لیل لذی اوی داغ کستا زوننا غالی ما دا دو گمان نو دا علمو ذکر دو تابیر رویا دا په وحی بانی و وحی گمان نا فیدہ کئی یقین فیدہ کئی زوننا چه ده ده قنوان نهو ناجم منو ما چه دین جات مندون که ده دوارو ناوی یاد کما غند رب بکا خسکرنی یاد کما غند رب بکا پنیز ده مولا خبل فانساو الشیطان و ذکر رب بی نو حیر کردن شیطان ذکر رب بی ذکر د رب ده ده وقت تیر کفش سجنی پا قید که کی بیز غسینین سو کالا نو فانساو الشیطان و ذکر رب بی ده حوز داراجیره دی ناجیتا هیر کړه دی ناجینا شیطان ذکر ربی ذکر یوسف عین در ربی ذکر دی یوسف او دیمه مانا فانسا او هیر کړه دی یوسف علی السلام شیطان ذکر ربی یاد د رب حاصل دار چه قدم غریزته الى رب الناجی لا الى ربه په خدای ته دا درخواست باندې نکوه دا ناجی خدا اتاو دا ناجی دا تیدا درخواست لاندکو نو غالم ازباک کدا شیح جائز ہو غالم ازباک کدا شیح جائز ہو ولیکن هو من باب حسنات الابرار سیعات المقربین ها دا, دا قبلی دا حسنات الابرار سیعات المقربین سخده وقال الملکو بادشاہ انی ارازوین فی المنامه وخوب کی قراتن و خوب کی سبا بقرات و غواغانی سمان سربی یا کلو هنچی خردویل سبون عجافون و تپی دنگری کمزوری حزال و سبا سنبولات اوی نمزو و وگی خزر تکشنو و اخرا و سنبولات اخرا اصو وگی نوریا بساتن وچ یا ایو علملاو یا ایو علملاو او دانشورانو افتون فی رؤیا افاتوارا کایما تا تعبیر را کایما تا خوب زما ک تا صد خوبونو تعبیر کورشی قالو دوی ورتوی ازغاص واحلام ازغاص جما د زغاستا او زغس چې سره په شونه کې کینی ولور را وادي او په لګګایاوري بي نو په کې درب ویو ډيله او قبل وی ازغي هر بلا پکې وی دې تزغس وایخه سو ورتا زغس واحلام جما د نو خپلم هغه خوب ده چې سړی شباب تورسي او دا خوبونه خوب نه وبونه ویني کنه نو تاسو پویږئ صحیح جوګه نو بیا تاسو پویږئ خوبونه وبونه ویني عالم شباب د سړی ډومبه ورسي نو خوبونه ویني بیا نو دا ته خپلم وای قالون بيد اصغاص واحلام خوبونه ویدہ وما نحن بالتعويل الاحلام من همك التعبير د دې گډوډ خوبونو باندې په عالمین نا پویا آ آ پویا. په دې باندې نه او ما نحنو به تعبیر الاحلامي به عالمي ان فرایده کوم کار نه پوېږي نو دا خبره ټولګه ورلخه دی په دې نه پوېدنه دا خوبونه ټولګه وردینه یو سری خوب لیدل یو سړی خوب لیدلو نو یو بل مرګري ته وې ورته ما خوب لیدره دي apo خوف کې مې دلې دل چې یو خپل په جانګيري کې وا بل په مې ټوپای کیو حال ورته بیا خو مبارکشه وی وته وردیه علاقینه قومي سملاي منبر نه علاقه بس تا کنټرول کیږي که یو خپل جانګيري کده بل خپل پټوپاي کده نو ده خوشاله شي ویراشه بل مولا لر شي ته دې شي کاغه درته دا تعبير درکې ته به صرف منبر نه اډو وزيرازم بشي نو چا غل لا نا غل خو په تعبير نه پوي دم دوه ورته ما خوب لې وله یوخه په میټو پاي کیو اولخه په جانګيري کیو نو فلاني مولايسه بلاته وی چې ته دې علاقی انو ایتاله راغلم چې استاد ایم سوې ناغورته ما زې نشنوې خوشوګروبال چې خوب وکپوي خې خپد عمر لري لاند شلېدلې و نو ست په داغه په تعبیر نو ما سره زان اخلاص صحیح شو او تاسو ته د تعبیرونو خوبونو لپاره یو کتاب ولې تاثیر الانام فی تعبیر المنام تاثیر الانام فی تعبیر المنام دا علامه ابن سیرین کتاب دی تاثیر الانام فی تعبیر او بل کتاب تور کوټه تعابير الرويا الصغير لابن سيرين تعابير الرويا الصغير لابن سيرين وقال الذين نجى من ماء و اعكس نجاة من ده و داو كسان و ن ودكر از تكرى رواه زرادي و ذكر بعد امه اضطرايات بعد مدته قضى السمودين اوي زب خبر در کم تاس ولط تعويل ده فارسي لوني ما ولي جاي ال سجن اجازه تو کي ز جيل تلاص مفاجاه سجن ترغه و سواحه چغ اکره باز وي دروازه ترغه يوسف ف چغ و الا فجاه و سواحه صدقهو اخو رضا مشاہدین تیرو افتنا فتوارا کمونتا تعبیر را کمونتا فی سبع بقراتن پا خوب دو غواغانو کے چې سر بیدی خوری دیل رو تپی او وگشن و اخر یابسات او سوگ نوروچ لغلی ارجوی لنناسی دید پاری زوا پسلا شمعی لنناسی بادشاہتا الى الملک بادشاہتا لغلم یعلمونا شاید چې دوی یعارفونا تعبیر معنا مهم وفضیلتک دايبه د خپل خوب په تعبیر پوښه او ستا مرتبه پوښه معنا به تاسو کې دغه خوب په تعبیر چا درکره نصب ورته تاوخه صحیح وا نه برت جیل معاف کی اړ وینات به دورت پاتې جیل ماف کی کله حکومت وای کنه وای چې کیدانو کای کی قران زکه ناغله بیا رعایت پاکستانی حکومت دا شکای صحیح شو جیل کې سزا په خاطري نو جوړه هلتورته مدرسو مقرره کړي نو دا کې دي په جیل کې قران ووې ترجمیو وو کې د قران کریم کتابونه وو چې کوم مليار وو جیل کې کنه بلکې د ایله هم مقرره کړي او کلی ول اولاد تلې په جیل ته نو بس سالګې یلته ما ديني خدمت کوي اوس مونږ چې کله جیل کې نو بس درس په مشور نه سپور نو سپور درس وو کو عوام طالبان نو نو عوامو برجم کړو چې کینې تاسو قران زکه خدای مروکا اځه <سؤال> غوا تا سنی اوس ګارجیل کې ورته اوس ګارجی دی موږ یې کینې چې تاسو قرآن دروخایو صحیح شو نه بس مولا ته خو چې اوریدو تاسو ښکناستی نظر پاره جې لو کورو مدرسو او جماعت یو شیده دی صحیح شو د مولا لپاره خو د مدرس مولا لپاره د ټول <سؤال> نه لوی جیل داره چې دی په سالیټری کنفائنمنت کې اوسه تینن نه ځاتوب درسونه مرصونه نه کینې زه بیا مریږم زه بیا د تبریدای تغوی دا اجنه تغوی دا غیته قزای کورکی نو بس د بیا جیل مل باندې سرکړنی بیا بادشاہی صحیح شو بس رچ دیواله نه باند رو دی خدای بیا ځان لزین تدان ورو چاردواره کې بندې چاردواره ای ته بند نو مونږ کوسم چاردواره کې بند نو ځدل ته ناشو بس ما شپکین به زره پاسو ازې بندیو صحیح شو نو دا ده نه جیل تا کله کله زې دا جیل تل خکار ده دیر کې یو وزیرو آ وزیر شو کما سره دیغه ناغل جیل وزیرو ان جوړه را حالت تقریر کو ان پڑھ سره خلق ورته ټول راځه مشو دیوار والے ورته ټول راځه مشو ان هغه تقریر کوه تاسو او زه تاسو مين برکړم حکومت وزیرکړم تاسو مين برکړم حکومت وزیرکړم نو مونږ و چې دغه حکومت خومته و نې سره یو فکې وزیرې به زه او مالې محکمرا کړې د جل خانو مالې محکمرا د جیل خانو انې زه به ټیکس تاسو خدمت کوم او هغه ورځ لري نه چې ټول ډیر د جیل خانی جیل خانی کوم آیور ته خدای دې به خو باسه نو دا تاسو چې یم او فیوالم لګالم به په اړلمې ای ما فیوالم لګ تیس په اړلم خبر به باندې پوهروش جیل تتل دا کله هک آرخه ها مونږ داس دیالوګ وزرو زېبه نو زېب جیل تتل لا هک آو سړی چل سره ډېر خېته لوبيوش ډېر مزددار دی لوبيوش نام د ژوند یو اړخ دی د ستا ستا بل اصلهیتونه د اصل جیل نشه بهاره اصلهیتونه به مخفي جیل ته دنلار سیاسته صلاحیتونه به وجاګر شفاف ته دنلار اصلهیتونه به وجاګر شي جیل په کار دي سروزي نه ادري څلور میاشتې کمر شکم انا مونږ بلګلیکلو ته اوسګار شوخه ستو اوسګار لیکلو ته اوسګار د چیتابونه ډېر خري کلشي په صحيشو که ډوړای ودو حکومت خوري او کپړې بدل أغې درکې اوبجلې خرچ دا أغې او کوټوم دا أغې ګوټه هم دا أغې او کاردبوم دا غې نواله ما لا کاراس پکاردې مونږ ورته راړې کاراس کړو کا غس پکاردې صحيح شو سپوش انډوړې او مونږ ورته عمراشن پکاردې مونږ یې ځان له پخپل پخاو نو عمراشن بموت راځمکه امې ځان نو څو بوډاګانو مون سره په جیل کې نهي باه عمر شنواس نه به جمع کوخه هغه به جمع کو او چې بیا رارې حکේද نظام سره لس لس سره دال لوړو هغه چې راره حکේද اې ځان ما دې خدا ځلک نو کایله چې رغلیو دایله پاره همایژن کې خیر دی دا دې ځلک نو کایله چې رغلیو قالو سلام تزرعونا کريبتا سبا سنینا او وکالا وکالا دعبا عاده لکه څنګه چې مو عادت دی انګريزي کې ورته ان روټین پروسس زو ما چې ما تفسیر په دې انګريزای کې وټی کله ستاسو څنګه راایده چې څوک په انن سره لفظ نه فويږي آ اپ ډکشنر از کوي څوک نو په سکی ولیکو نه نه دا کافران مسلمانانو ور وځ زبرستاز دعا کوي چې الله تعالی توفیق نصیب کینو زکه تاسو کوم څوک سوکی. یو باه همت سره پیدا شه دي مهنت نمبر رزق خلاص کما ټوله سرې کلی دي ته په نظر نو ټول خلکو ته په خپل نه لګی کوڅوک باهمتک ملګری ورته ملاودی صحیح شو چې باهمت ملګری ورته ملاودی بساي لګی ایتات تحریرات ورته کتابي شکل ولاړ کوي صحیح شو یفلاني بلکی تابرا هو تا از بیا وای نو ماته څوک والنتیر ملاون شه چېر داسره داکار ملاشي بس دزبلکم صحیح رګ کنه بس یو بیان لا یو تقریر به موضوع ورکو کتابي شکل صحیح شو زکه زو بیان ومکو په یو تا پک باندې بیان کو ناقبل کل داس انداز کوم لکه کتاب چه سڑه وی کاغو لی کلیجی پاگان داز نو مستقل کتاب ده یو موضوع با خوص بولا تش تش بیکار ره فما خصد تن فضرو فی سنب لحی پس آج تاسو لو کئی نو پریگ دی پا وگد دی که اللا قلع المگر لگا تاکلونا چه خرنی تاسو فداسو ہو بل غوبل کئی فداسو ہو اغا غوبل کئی تریشری پئی سمیاتی بیا برازی پسد دینا سبغن شدادن وکلون سخت قهت والا یا کلنا چی دا کلون بخوری ما قدمتم لہن آغا حفظتم لہن چی محفوظ کریمو دید پارا الا قلیلا مگر نبخوری آغا ایسا مما تحسنونا مما تجعلونه بزرن چی تاسو بری تخم جوڑوی سم یادې من بعدې ظکه بیاابازې پس د دی نه یو کالفه یوغاسوناسو چې په دی کې فر یاد رسې د خلکو به کول شي بهڅحتې رکې وذرغې ریزک به فراخلی وفی یو سرونه په کې یومطورونه یو مع دا ده لومطورونه یبان او باران کېږي او درمانه وفيې یو سرونه الخمه میری بډیې پکې جوسونه به وباسي. نو الرجل واخبر الملك فقال يا بادشاہ ته وې دا تعبیر وینو بادشاہ دا او خبر وکړه وقال الملك بادشاہ وی ایتوني قیمات پد فلم ما جاء الرسول قال يا ايرتقاسد نو ورته ارج الى ربك وفصل اش مولا قبل کا ما بان النساء بال په ماناد حال په ماناد قصد ما بالون لسوا او سوحالو قصد او درې په معنا د حقیقت اسدیا کې کدم معاملې د انخذو قطوان اېدیهونه چې پرې کړیو لاسونه خپل ان ربي اتاک سر رب زما ما پتاب پتدبیر د دوی باندې پمکړ د دوی باندې علیم و قالم دي لاسونه چې پرې کړو له دا وینې ته پوزګې سم عملو عین ورو ته پوزوکه چې سم عملو نو قال ذالک لله يبقى حاله مشتبها على الناس مېړو مېبد عدالت زماره صفای ډیګری ورکای لمبه عدالت زماره صفای ډیګری ورکای اغه نه پس بده جیل نه راوزم دا سه مبهمو ایم بیګوس نه راوزم یا خو زه متهم راوزم چې واقعيستا بکسو لا شو وردا سه نه راوزم لمبه خپل الزام و ډراکی اگر واپس واخلي چې زماده سر رئیس غرض نو دغه لوبسره دا لوب ټوله دغه جوړه ذاسه محمد راوزم مشتبی ناروزم انه دای لا سونه کټ کړو داسمون هم یو شیله حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته چاوه وي وی. یوسف علی السلام ډیر خوله زکه چې خزو دا غفلی زو لا سونه کټو ناغي یو شیر وي وی, وی. لواح ذلیخه لو راین جبینه لوح ذلیخه لو راین جبینه هغه سهیلو د ذلیخه کزما د محبوب جبین لیدلوي لواح ذلیخه لو راينا جبينه لاصرنا بالقطع القلوب على اليد لاصرنا بالقطع القلوب على اليد نو دی برګوتو په ځای زړونو کټ کول ترجیور کړو نو نه به کټ کړو قال او وي بادشاہ ما خطب كننا اسو قسطا سو کجتا سمطالب کولا د یوسف عليه السلام د نفس داغ قلنا انو دی ورتوي حاشا لله سبحان الله ما غلمنا مونږ نه محسوس کړې د نن منسو انسان کارای را ده قال تیمرات العزیز او وی خود د عزیز الان اس حسص الحق ظاهر شو حق ما مطالبه کړو د نن د نفس د اديت البتا لمن الصادقین ده ډیرو بارینونه دي ایر نیک سره ده ذلک یوسف ذلک يوسف علیہ السلام ویسالکہ دادی دی پارا لی علماء چې پوشی دا عزیز مصر اني لما خونو چی ماد سره خیانت نرکلی بلغی بی غیراز رائکے و ان اللہ او دا چی اللہ تعالی لا یادی نکام یابی که دا الخائنین لا یادی کام یابی نا تدبیر دا خیانت کونکو وما او بره و وما او زکی نفسی ذا تتسكيينقوم د نفس خبل إن النفس لا أماار بسوء تا ان النفسه دا نفس اساسته لا أماار خكم کوون ك د بسوء بنا کاره کاربان اللا ما لكن اغا چې رحمو ک ر زما پاغبان ما ررحمربي إن النفسه لا أماار بسو إذاذا كانت اغاام بمقطزاء الشوتي والغب او الا ما رحم ربي اذا مل بمقتضا العاقله سيد دغه کلی په تقاضا باندې کار شروع کی دا بیا مرحوم نفس ده او کده شاوته د غضب په تقاضا کار کوي دا به اماره به سوده ان ربي غفور رحيم وقال الملك با شاويرات لو کوي ما تضاستخلص لنفسي جزي خالص کم دزاغ پله پارا نو خالص کمزان پله پارا افسر به کار خاصو لګو افصر افسر بکارې خاص افیسر ان سپیشل ډیوټي او اسډیو ورته وایي انګریزي کې سپیشل ډیوټي فلما کلمو کله خبرې وکړي د سره قال نو ورته انک تاکیک سرت منرزه مونږ پنيش باندې خاون هاون د مکانته امین الحامل د امانته مکینن مالک د مکانته او د مرتبه امین الحامل د امانته مالك المكانة, حامل مالك المكانة حامل الأمانة قال الدوو اجعلني على خزائن الأرض يوسف علی السلام مطالبه و اجعلني وقرض وما غلا خزائن الأرض فخزانو دزمك بان لي وزير خوراك وزراعت رانا جورك اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ غليم ذا حفاظت كون كيم حساب ان <سؤال> حافظون <سؤال> حص ماهرون په عامور د زراعت وکهکه مکن نه دارنګې قدرت وکلو موړلوو سفللی اسلام له في الأرضې پهمکه د مسل کې یا طبوه منه یزلو منها یا یفکوو منها چې اوسی د بې کې حيصشا نوب بررحمتې ناه سوولکوو پراممت پلبانې آچ تا چې زمونږ غښشي، ولاو ځغو نځ کوجر د موسیناو ولاجرور آخرې د جوله مترزه ده خاام خاجر د داخلت بتر دی چا دپاره چې ایمانه راړی وکانو یتتكون او موسلسل تخوااکئ وجا خوتوو سفاار لونه دو سفللی سلام داخل شوبانې د دو وپېژندل دویله وهم لهمون کیرونه دوی د دو دپاره دو جندون کو لا يعرفونه ولمما جاء ذو كريچ تجهير ددوک بجهازم په جهاز د دو دوی یعنی آتاهم آتاهم ملک قالاتونی ورته وی رات لو کما آتا بیخل لكم باخيكم تاسو باخيكم نہ لګیتاسه کوئی اخیکم نه غنی کویتم ورضو بیخل لكم نار شوی ده بیخل لكم پا غور ته دستاسه ده پارمن ابيكم د پلار تاسو نه الا ترون اياتا تنوي نه چيز او في كيله خي پيمانيو لكم خیر خير المنزلين او ز بهتر مهمان نواز منزل مهمان نواز فايل لمطاتوني بكتا سراتن او كلمات قدو فلاكيل لكم عند دنشت دي غل استاصل پارما خسا ولا تقربوني وما ترانز دو کيږي ملاقات بو ام لكم در سره دي ورتو ويستان او راوي دوغان نو نو طالبو مطالبه وکاو با دد باپ کې د پلاړه د نامونګه خامخه خا د کار لکونکې وقاله فتیانی وی وی خادمانو خپل ته خدمتې اجعلوا زغو کې دوي بې زواته د سامان دا دوی دایزان دا ترڅو سامان ناوړو په دی غلا غستا کې دوي دا, دا سامان دوی فیر حالم په سامان د مال کې بدله مال دو ممالک چې یو بل سره معاملې کین نو مال کې بدله مال په حوالہ باندې کوي چ مون بدادر کو او تبا دارا کې پاکستان ته امریکای تبريج راکې مون بل بیا غنم درکوخه تبروجی راکې ای سروجا کمال او مون بل بیا غنم درکو دې ته مال کې بدله مال حکومتونو میت کې تجارت اعلی رتبہ غ مال کې بدله مال لعلهم يعرفونها کې کې يعرفونها دې د پاره دې اوپی سامان نفیاط ردن یا فیرجعو ردن لها ورته پتہ وجه پیغمبر قرانه سره تعلق ساتي حرام نه خو هي به راړي واپس اذ ان قلبو الی الیم کلاچ واپس لارشي ال خپل ته لغلم یارجعونا شاهد چې دوی را واپس سیل تردیدل بزوا فلما رجعو کلاچ واپس نار پل خپل ته او پل را سمونګه من شید من غله نو له ګمون صنع رور زمونګه نقتل چې مونګه غله راړو وَإِنَّا لوله حافظون قاله دوورته هل آمنو مَا آمَنُكُمْ استفام مانا د نف زامین نه جوړون تاسوله په دبانې مګ اشان امین تو کوله اخم چې امین م جوړلو تاسوله پرورددو من قبلو مخک دینا پسله تع لا ب تردې خصیت د حافظ نه اد الله تاال لا خرحم جددو بزته نويمون د سامانقلرد د توه پهسی د تاوي او پلاره زمونګ مع بغې شي ان لبه سشيمونمت ل حاض بذاغونه دا سامان زمونږ دیوه په دمونته ونرو عانا ونرو نې بالمرا غله بر رالو میرم مانا غله ضرورت سامان سامانې ضرورت خو منقبيل الأكلل ونمیرو آلنا ونحفظو خانا احفاظت بکو درور پلو زیادی برارو پیمانا دیو اوخ زکت یا غوی سلی سر بار ورکی یا سلی دو بارانو ورکی خوا اوخ یو اوخ بسیوار ڈکرادو زالک کیلو یسیر دا دیر آسان پیمانا دیر آسان بار دی قال دورتی لن ارسلو ہرگز نلی گندل تاثر حتا تو تونی موسقم من الله حتا حته تو ما او کم من الله حتى تاغ حد اللي مودن بالحلف حتى با <لتا> چې تاسو ما سره او دو کې مو په خلف چې د جو ادله قسم دې بره ولو الله پهېې مونږ ټولړ شو ل تاتون نهې ب چې راتللب کوي دبانې الله ی حته ب کوممهګرده چې حته کې چې تاسو ټولو بانې الله خلم جمعغا. <تصف> فَلَمَّا أَتَوْا مُوسَى قَوْمَ كَلِئِ اعْهَدُوا إِلَيْهِ قَالَ أُيُّهَا الدَّعَاءُ اللَّهُ تَعَالَى قَوْمِنَا زَمَنُ بَانِ وَكِيلٌ قَوَادِ وَقَالَ يَا بَنِي يَا یا يَعْقُوبَ لَيْسَ لَنَا زَمَنُ زَمَا مَدَاخِلِ غَيْتَاسُ من باب واحد د یو داخل شي دروازو متفرقونا وما اغني عنكم نشم د ف من الله د د قضاده الله تعالانهسه شي ان الحكم الا لله تصرپ مګی والله د پاار ما دبانې توقل کړي دي ااخاص په الله باې اعتما کې متقع ولمما د خللو کله داخل شو من حيسو په اغ طره چې مرکلو دو ت پلار دوی ما كان یغني نودي چې فکر شوې د دنیا قضا ده الله تعالی را څه شی الا حاجتن لكن اظهر حاجتن د ظاهر کړي يو حاجت پزله دی کو کې قضا اظهار معنی اظهرها قضاها اظهرها و انه لزو علم لد علم مالک لد و دي تعلیم ورکړي او مونږ ته خو اکثر د خلکو لا آدم نن پويږي اقلت داخل شو د يوسف عليه السلام باندې اوايله نذ دې قزان فلتا خوا ورور دې وی وی انا خو ضرور سایم فلا تب تيس پسم غم جن کېگا بماکانو په اغا یحمدونه چې دوی عمل کو فلما جازم بجهازم کرې چې تیار کړ دوی له سامان جعل سقایتا و نو کې خدل اپ ایمانا في اهل اخي پبار درو خپل کې ثم ازن موزن الاروان شو ثم ازنا ندم نادم او اواز وک یو आवाज کوم کی ایت والغیر یکافله انکم لسارقونا تاکیسر تاسو غلی نو دا خو ورته یوسف علی السلام و سره چې تاکیسر تاسو غلی اول کذب لا یلیق بشان نبی کذب خود شان پیغمبر سره مناسب نه دی نو دا د قبیله توريه څه خو انکم لسارقونا یوسف غن ابیه تاسو پټون کی دی یوسف په دپلارنا تاسو غله خو یی سم پټکړی دی سلیم و قدره ده یوسف آغان عبیهی. یوسف من دو پلار نپت کرو. قالو دیو توی و اقبلو علیم راولان دیش ته مازه تفکی دونا چه سشی تانسولتا وی فقط درکشي طلب تا وی. رکی دو تا وی. ها طلب المفقود تا وی. قالوا دوی وې نافقد صواغ الملك لتون کو مونګره پیمانید بادشاہ او هغه سوچ راتون کې دی باندې حمل بغیر عقد ان پارا انام د یو بار د اوخته وانه به زعیم زپه دي زموارم قالوا دوی توې قسم په خدای تاسو پتن ماجنا لنفسدانو راغني مونږه فساد کوځما کې وما كنا سارقین ان یو مونګ غلو قالوا دوی فما جزاء وسد بدل داغو صدب بدلر سارق فما جزاؤ السارق ان کن تم صادقی ان کن تم قاذبین قطان صدروجن یہ قادو دیو جزاؤو بدلر سارق فی نزامنا زمونگ قانون کے بدلر سارق زمونگ پا قانون کې. من د غصارق د وجدا چې موندل شي فیرحلی په بار د کینو دا بدله دا غره کذالک نه جزوالمین دارنګ سزا ورکوم مسارقانو ته فبد بعو یتیم شروع وکړه باو یتیم په بارونو دیرونو باندې قبل وای اخي مخکد اغا بار د روح حقيقي خپلنا ل الله یظن به السوء ذکروم بیره غرور بار ناراضی م بیا غره دای بدګومانې پیدا کیده او تاسو یې خو پکې راټول معلومو نورمبیر د بارونه ولټو وېدکی نشته نو بل یې ولټو وېدکی نشته ان نو بل یې ولټو وېدکی نشته ان ته هغه وروړ ودا غره پکې راووت وې زنه بوځین ثم بیا را اوست دې پیمانه الا من وغایخي دبار درور دنا کزالکا کدنا لیوسف دارنگی حیل خود لیومو یوسف علی صلی اللہ و سلام تا ومثلو حاضر حیل جائزتن فی الشرعی عند الضرورت د ضرورت اهم کې جایز حیلی جائز دی ما کانا لیا خوز آخاو نو دی چینی ولی و روخ پل نظام دا بادشاہ دا مصر کے بادشاہ دا مصر نظام کې سارک دا سزا نوہ إلا أن يشاء الله مگر دا چې خوښوي د الله تعالی پور تک مونږ نه حیثیت در درجه نه سوچ زموږ خوښي وفوق كل شيء علم عليم دا پاسه د هر عالم نه یو بل عالم دې حته یته علم الله حته چې د علم الله تعالی قالوا يدرون ان ک دې غلا کوي جو مناسب ده چې وی کی غوسه ک دې نو فقد سرق اخ له من قبلو غلا کړی وي ورور د قبلو قبل مخکره دینه وکانو یعنون به یوسف دا ویجید غلی مور زامن دی د پلار د رور وبلاغه بم غلا کوله مونږه ویو شر مولو فقد سرق اخ له من قبلو و ما ای المراد بالسرقه هذه یوسف علی السلام څه شی پټ کړو نده په کفالت د خپل خالې کې مور مړه وا خپل خالہ د ماسی په کفالت کې انچه يعقوب عليه السلام ته راستو فحزنت بسبب اپدي محزومه شو ناغيم حيله وکلا نو موجده دور کې ورته لا کټ وې په خواب ورته زنجير ويده سرو نو د سرو یا د سپینو زنجيري ولا غळा کې ورواچو پټ او بیا داولر لا ويده سمون ګور سرو زنجير را پټ کړ نو نظام د يعقوب عليه السلام خداو چې ما وجده في رحلي فواجزا او چې چا سره غلار اوته نو د رب سره دو کالاله غلام پاتې رب المال ضرب دوکاله ولانپاتی نو فیصله وکړي بوزید وکاله بوستا سره نو چې اوس زنجیر را پټ کړل ندریه خبره ذکر کړو ای اسق فقد سرخ عقله له من قلب په ضروره غلا کړو د ما سینې را پټ کړ ان یوسف علی السلام واره فسرح یوسف فی نفسه غلا خبره درته پټاو ساتله فسرح یوسف فی نفسه پس پٹو ساتلہ دی خبری یوسف علیہ السلام زرخ پلکے انیک لظائر حقیقت دے دوئی تا ولم یب دیہا ولم یب دیر حقیقتہ قال آوے وی, وی پوزرخ پلکے قال فی نفسی انتم شرم مکانا تاسوناکارے پیتی بارد منزلی اللہ تعالی دی بما تصفون پا آغبان تقولونا چی تاسوی وائی چی اغلاوہ کحیلوہ اغلاوہ کحیلوہ قالوا يا أيها العزيز والعزيز، إنّ لو أبن عدد دي رورزمون ده پارا، يو پلار ده شيخاً كبيراً، عالماً شهيراً فانياً، بوداهم ده دي درلو عالم ده، نو كلا سده، ده بودا عالم پلار پا نام باله بلا ده ره گتئ گئ فا، إنّ لو أبن شيخاً كبيراً، فير ده پلار ده بودا ده دي درلو عالم ده، شيخ والعزيز ده، صحيح شو. دغه بوډا خپل αρپناو باندې کله سړې ځان حکومت توورني ځو کی پیسې پیسې بلا ډېر بس پلار یان کېش کوي پلار اناو کېش کوي پلار خو بلينک چک دی لوې پلار چې دیکه نو دا بلينک چک دی بس خالي چک دی ان نورګنی تاسو سابقه کارو چې اپیره ګورې سابقه کار خالص خا بو یو کاني صح سابقه خالص خا بو یو کاني دا سه نه خلف وي دا سه نه خلف چوف ګردار ته بتوب یو بس پلار لوی سړی 1300 نو بل جوړی هغه چک کای دمرګ نه پاس پم بلاړی پی پا پا ری پیسې کی کنه پکې آ نه مې خرڅېبی و بجوان هغه فقپل خرڅېده ا دمرګ بیا نه مې خرڅېږي نو ورته موږي پلار ډیر دی هغه ور خرڅېږي اوس مونږ ته را پېدا کړه ان له وابن شيخا كبيرا ان له وابن شيخا كبيرا فخذ حدا مكانا ونسي اوك زمون پزايده اننا راكما من گلونو تادني كانو خلقنا دور تو ماعذ الله عف دا ظلم غلبدله کې غير غل نيول ماعذ الله پنا وران خدای باندې انا ناخذ احدا چنسو مونږ اوك الا من مگر اسري ناجيه ناجين فيما بينهم میټينګ یو قال كبيرم اوه دوه اوه اغم مشر دوه عقلا نمدده دو يهوزاو غمرك مشر نو رأي الصحيب و علم تعلم آية تاسو علم تعلم علم تذكرو تاسو تياد ان اباكم چبلارس تاسو اغستري تاسونا وعد محکما پا قسم بالله ومن من قبل ما فردتم في يوسف او هغه چې تاسو کړی لري دینم دی کوم تفریط او کوتا یکړو بعد یوسف کې فلن ابرحا لرزا فلن اترک ارز مصر پس نب پردم ز ز د مصر حتا یازنلی ابي حتا چې اجازه تر کی مات خپل ارزم او يحكم الله اوليا في سلوك الا طالع ماده پار بالموت یا بره خپل ور وي چې راځه او یا بزلت ته مصر کې مړېګ وَوَخَيْرُ الْحَاكِمِينَ أَرْجُو إِلَاهِيكُمْ وَفَصْلَ أَمْرِ بِلارتا وَرْتَايُوبْلَارَ زَمُونْغَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَا اسْتَأْذُي غَلَا كْرِيدَا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا مِنْ قَوَانِينِكُمْ مَغَرْدَا شَيْءَ رَأَيْنَا چِمُونْغَلِ دِلِي وَرْتَراو تِدِنُو وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ يُمُونْغَا فَمَغِيبَاتُ بَانِ عَالِمَانَ زَكَيل مِغِيب خَاصَدَ اللَّهَ وصأال القرية التي صلوك بكليا غنا كُنَّا فِيهَا چې ومونغ پاغ ک والغير التي او د قافيا غنا عقببل نافيا جنا مغها چېمونغ راغليو داغي مغيتې وإن دلاادقون قاله ي ورتده خقلو تاس ت زون ستااسيو کار ف صبر جميلكن د چېله تعلارات لللبووكمات ت په دوټو الن الغليم الحقيم ووتله غنهم مخط کرد دونا وقالوا يا اصفا قال يوسف هاي افسوس په یوسف باندې یا اصفا قال يوسف هاي افسوس په یوسف باندې ان روښه رورو و یوسف را یاد کو لئن شی یذكروا بشی زولغم په غم را یادېږي وبيذت عينا اوس فيني شی یشت قلدې ارميته بل اندشي ملال حزن د غم د وجنا فوق کظیم غده مملو غمن دخو اذا غمن قالو اذا يطلع قسم په خدایه تفتع لا تزالو هميشه به تشکري يوسف اچ يادي به يوسف حتا تكون حرزا تردي پر چ شي بیکارا او تكون من الهالکین يا شي ته دالاکیدونکو نا قالو ود انما خبر داد اشکو بسى اشکو بسى وراندكم ز بسى دا خزن تفسیر دی ولا عندكم زغم خپل الاله الله تعالی ته جانب دا الله تعالی په غیبانې لا تعلمون چې نه پويږي تاسو په چې دوی دي ژوند دي خه يا بني ياو زمان تفتیشوک ای دی یوسف اوف او دو دو منا در ورده ده مناو میله کې درحمت د الله نه تاکي سر شاندار نن نو میله کې درحمت د الله نه مګر قوم کافنان فلما دخلوا علی کله چې داخل شوه دی یوسف باندې قالو وی دی او عزیز ما صنع رسید در دمتا ازر آلز الجوع والقات لګ اوقع تورات ل کلې مونګ ب بظاتتن سامان بانې مزوجات ردیت ردی سامان د یو بازار کې لگی لږي په او فل نېله ف بلله او فل نکیلهته دا قبول کومونله پوور را کومونتهغله ته صد د قالنا خو یاکو بهله السلام پیغمبر او پغمبر نه صد کې غواړیونه صد کېخورړي پغمبر نهصد کې غواړي نهصد کې خوري نوتهصد د قالنا وتصدق لنا وتصامح معنا في قبول البذاره نونسره معاملات تصامحك دا ردیغه مال رنه بدل کی قبول کا تصامح وک ان الله يجزي المتصدقين قاله دورتوي عليم تم تاس د پتر چ سمو کړي د د سرا کله چ وې تاسو جاهلان قالو دورتوي ا انك ایاۃ لعنت یوسف لك چت یوسفی قال انا یوسف وذ دارور ضرور زما د احسان کړي الله تعالی مون باندې شاندارې چا چې یتکه تقوا وکړ و یصبر اصبر وکړه ان الله الله تعالی نزایکي اجر د موسنانو قالو دی ورته وی تلای قسم الله تعالی لقد آثرک الله تاکي سر غوړکړي تعالی الله تعالی مون باندې فضل وکړه آثرک فضل فضیلت درکړه واین کننا اننا کننا تا کی سره مونږه له خاط وین خطا کار قالو ورته د لا تصریبا مستری ملامت یاتا صبح نن رس یغفر الله الکم بخنه دی او کی الله تعالی تاسو او الرحم الرحیم ا دی رحم تاسو بوتلو كي پا قمس زماباني چه داده فالقو واي چهوه على وجه ابه پا مخدفلار زماباني یا تبسيرا یارتدو بسيرا تيب بيا بيناشي واتوني راتلو كي ما تابعاليكم پا كوروالا طولو باني اجمعين پا طولو ولما فصلت الغيرو ولما فصلت الغيرو اكل خريت الغيرو چه او تقافل دمصرنا قالابو هم نعوی دو تا پلار دو دوئي قال ابوهم لمن حوله चाहते होगे التجور سر سوق ناستون ان گیندے به یو نو سیبو انی لاجدری یوسف اتاک سرا زم محسوسون بو یوسف علیہ الصلات والسلام لولا ان تفندوني لولا ان تحمقوني ک نه کوی او احمق نه نوئی نو ما بال یوسف علیہ الصلات والسلام بو یلگی اندای ورت زکوی چدغه دویله عقیده برابر کړو چې عالم غیب یوازې الله ده نو چې دوی چې ما باندې بوئلګینه غوي دا غوته د علم غیب دا ووکړه نو د لوا من تدارکو چلولان ته حمقونی کما ته احمق نوې نو, نو زه یو خبر کوم چې ما باندې یوسف علیه الصلوۃ والسلام بوئلګی سادی بابا څخه کړی راخویل دی, دی. چې کسې پر سید ازګم کرد فرضین کې اے روشن گوهر پیره خیرت من ز مصر جرا در چاه کین وانش ندیدی بگفت حال من برکه جہانست پیدا ودی گردم نهانست گہے برتاره می اعلی نشینم گہے برپشت پائے خود نبی نے یا بو می محسوسو په وحی باندې ا چاه کی منلی ذ وکد وحی تاش نو لګی دل ښه وحی والا رنانو غیب خزنیم داسه ورتا څنګه خاو دیوه توتل لا قسم په خدای ان نه لکه انکه لفیزله لیکل قدیم تاک سره ته پهغ خپل محبت پخوانی کې داستا زور کې سر د دماغ را و ګرزیخه نوای چې بوی ماسووم فلمما اننجال ب شیررو کله چې راغت هغه د خوشاله خبر راړون کې. علتا <سؤال> <القاو> وای چې دا کمی را وځي په مخ د باندې وګرځي دې بنا قال مدورته علم اقول لكم ايمان و تاس ان اعلم من الله چې پويګم په توفیق دا الله په حج چې تاس نه پويګي قالو دې ويا ابانا او پلار زمونږه استغفر لنا ذنوبنا بخنو غواړموند پارت ګناونه زمونږه مونږه خطا کار د ورته سوف استغفر لكم ربي انتظارو کوي زبرتاز د پارابخان هغه واړه مې ابن عباس دې دلته مصلي کړی دا چې یوسف عليه السلام توي وا ان كنا ناغور ناغورته فوري فیصله ور ولاتسري با علیکم اليوم صحیح ما معف کړ او طرتي وا اننا كنا خاطئين ناغورته سوف استغفر لكم ربي واړم بدل بخنه فوري ولا شورو نکړه واړم بدل مې ابن عباس سي وي وي د نو جوان وينه هي جانانګيزوي نو دې کار خلاصې بس په فیصله لکه او د مشر سړي دا زوونه هیجاني ني اته هوش کار اخلي خبره باندې به سوچ وکم نتائج به ګورم دا کار به دا شو نتیجه به او دا هغه اصل سبب د اختلافی د مشره او د کشر مېسکه ښه سبب د اختلاف د زوان او د مشر مېسکه هم د پېښه چې دا خالص ایموشنل او جذباتي سړي بس راځي ورځو په ټوپک راوالین خلاف راوړو دوی وایي چې بس ټوپک راوالین نن قياسمن صبح او سره یې پاسپان زر کې خو بث ټوپک راوړي چې انقلاب راوړل راځي چې ورته د ګورنار هاوس او راځي چې ورته د اسمبلی حال موږ ورته خدای ته ګورې او د چوکي و جلوس ختموخه چې کدی د شی په نتايجو خو سوچ نکي خو راځي چې ورته ورځو په اند نه تای جو په اتوار باندې صایبه خبره د مشروی نه د جذباتي نو جوان فلما دخلوا علی یوسف داخل شو په یوسف علی السلام اوا اوا دې ابوینیز دې کوزان ته پلار مور خپل نه د امور دا دې کسانو مور وخه د دې مور او مجازن کولاندې مونږ وې چې مور امره دیره خالي تربيت کړي وقال ادخلوا مصر وداخل شيتا مصر تا ان شاء الله كيرادو دي الله د دا خبيطه تبرک مانی امين محفوظ و رفع بوي اجلص وما مور طال ذلك نل غلر غشي وتخمان و خر لو سجده ابريو تديدو تصدکون کی ينعزم تصرب دو امور زمانه شاي تعظیم و فضایل او توفني مسلما رب اس کی روح لمعه پہاڑ صحیح پروٹوکول و ان رزيک ورت پروٹوکول و نورو پروتوکول چې هر څوک سره ځي او چې د پاکستان د معنی خدانه ده چې د بغیر د پروتوکول نه بال تلو کیږي او کورونا او دې تکلیف یو د دې زویره د دې زوی د قانون چې ډیر خلکو ولو حرستا اگر ایمان نه دا ايمان لدينا دوئي بمؤمنين وما تصلهم نغواري دوئي وحروا له سمجرين داماق يا سيطة البارد مسلوكاتو وكأي من آيات في الصماوات والأرض عدير دعلا معنا قاسمانو ازماك يمرون عليها يرونك مشاهدة ديبين مشاهدة باني وهم حنها مورزون ديدين ايا راسهم كده وما يومن اصرهم بالله ايمان لا لي اصر دوئي فالله مگر دوی شرک که انکی دی افامی نوان تا تیم آیا پامن شویر دینا چه راش سختی دا زابدار لا تالانا یا راش ور تا سانوات و مرگو بغتتن ناسا پا دوی تا و پتنی قلطور تویازی سبیلی دغ زمالار د دا دعوید سور یوسف دغ زمالار دا, دا, دا ادعو الى الله زداوت کوم الله تعالی طرف تا غلا بصیرت البصیرت بانی انا ز ومن تبانی اسو چې زما اتباع کړه من صحابه فهم قالو البصیره صحابه ال بصیرتی و سبحان الله واقول ازو يمچ پاکی دا الله تعالی لا نیمه مشرکانو نا و ما ارسلنا من قبل کان ذلك لمغمسستان الا رجال المغرب بشر نوحي لهم چوه کو له موږ دوی تا كنا نوحي لهم چوه کو له موږ تا مِن آلِ الْقُرَىٰ د آل دکونہ فلم یسیروا آیه دوینه دگزیدری پزما کی چې وګوري چې سرنګ شان دا کسانو کسان چې مخکل دوینه وخامه خکور د آخرت بهتر دی هغه چاره پر اتقوا چې ځان بچګړې د شرکنا فلا حتا اذ استئ اثر رسل تر دې پوره اذ استئ اثر رسل چې ناومی د شروسلان و زنو اګمانو که رسولان انم چې دا رسولان قد کذبو تکذیب شوی جاء امنصر الراغدی تیم ام دار زمونغان او د آیت انتهایی ګران آیت ده آیت اداولی کوي کتاب التفسیر ده بخاری کې کله دې پرځه کې نزدې ښه کړه راغله دا ماته ته وې دره خټک ګمان دې بالکل خالی نه ده صحیح مازه کته استبل زده چې زب بس خالص داسم لکه مفتاح النجاح ما ته یو فلسه نه معلومي کنافص ها ها ان داولی کوي دې آیه تعلق د ما ارسلنا من قبلک الا رجال سره غورو ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د حضرت عائشہ ته پوسوکو د دې آیه چې واظنوا انهم قد كذبوا پیغمبرانو دا یقین راغی چې دوی تکذیب شولې حضرت عائشہ ورته نه هم کذبهم قومهم تکذیب کړو نو غورو وای چې ما ورته وای چې لقد استيقن لقد وما ظنوا ناخذ پیغمبرانو یقینو ګومان خوینو دلته تعبیر خو ته پزونو باندې شو. نعمت وی چې اجل یا غروه او خبره کوم دغه چې د پیغمبرانو د ځوان نو یقینو نعمت ورته شاید چې دا قرعه اتوي انهم قد کذبو په تخفیف سره چې د پیغمبرانو ګومان راغی چې دوی ته دروغ ویل شوی دی کذبو معنی دوی ته نو ویه عائشه وی ماده چې معاذ الله لم تکن الرسل و نا په خدای پیغمبران داس نو ان ظنو بربه ملک زبا چې دای په خدای باندې د کیزب ګمانو کو چې دا درو ته خدای وی نه ما ورته چې بیا د آیت معنا شوه بیا غیر اتوي چې الزینا امنو و صدقو و تاخر علیم البلاء اکسان تاخر عنهم النصر اګه سان چې ایمان راوړ او تصدیق کړه امداد د الله دغې نه موخر شو واشتد بهم البلاء مصيبتونه په زیاد شو حتا ازسته اثر رسول تر دې چې نا امید شو پیغمبران د چانه اغان ایمان منکذبهم من, من قومهم د ایمان را د مکذبینو نه دین اوس موږ نه امیدو یی ایمان او ظن نو ان اتبارهم ر لدې ګمان داره چې اتباوه د پیغمبرانو کذبوهم تکذیب د پیغمبرانو کړل نو جاءهم النصر عند نمانا ذات دا داشو ان بعض الناس قد امنوا وكذب الكفار الرسل واصيب من امنوا كافرون التكذيب وكو مؤمنون بالمصيبت راغ وايصر الرسل عن ايمان الكفار وظن الرسل ان اتباغهم سيكذبونهم كذبوا ما سيكذبونهم شدذئ اتباغ دراي قرا عد کو ذبوا په تشدید سره چې واره معنی پیدا شي تعویل بکې د ماضي په مضارع او روایت وعده تخفیف چې واره انهم قد کوذبو مباد ذنوزا میر رسول تراجه نه دي وزن ان امتهم ان الرسل قد كذبو د امتونې دا ګومان امتون پیدا شو چې ګینه رسولانو ته دروغ ویل شوی دی نو مسلمان دي ورته وګورنه حتی ازستی سر رسولو تردی پور چی نامیدش رسولان من ایمان الکفار دی ایمان لکافدانو نا وزنو اگمانو که رسولانو اننام چی تاکیق سردار رسولان قد قذبو قد قذبو سیو قزبو من قبل المومنین دی گمان داراغی چی دا مومنان زمون تکجیب شروع نکی زکا امداد مواخر لو چې د دې کیفیت تورث <متحدث> جا جاءهم نصرنا را غورت زمونږه امداد فنوجي من نشاو نجات ور کړی شاته چې زمونږه خو خو ولا يرد باصنا نشوا فسکول آزاد زمونږ د قوم کافرانو علاقد کانا في قصصهم حتى اكثر د فقسوره دوه کې عبرت د پال د اصحاب القول ما كان حديث يفترع مر د قران يو كلام يفترع يختلط ما کانن دا قران حديثن یو کلام یو فترى یختلف چې ذان جوړول شي ولیکن تصدیق الذی لیکن دا تصدیق دا کتاب مخکره دنه او تفصیل هر امر ضروری دی وودن د ایت رحمت پر دا قوم چې ایمان نړۍ نو خلاصره سوره یوسف ابتدا کې توتیه او تمهید بیا ورپسې ترغیب دی نحنو نقص علی کا داخل له په تمهید کې واقعت یوسف او د يعقوب عليه السلام د آیاتو کثیرو په خاطر بیان شوه دا داوی غټه پکې سلور دی عالم الله تعالی زکه چې متصرف الله تعالی او درې مدعا تر رسول صادقي اصلور مدعا پیغمبران تا تابانه بون مصیبت راځي اغې ته امداد راغې تاته تا بون امداد راځي سوره الرات رب تن ما قبل فردا چې سوره يوسف کې نقلي دليل ذکر شپدې मुद्दा چا لم متصرف الله تعالى ده نو دې صورت کے اوس دا بيان کړي چې مدغه واضح او برهنه ده کافرانو عنادن ایمان نراړي او دا ذکر ده ولكن اکثر الناس لا یؤمنون بیا ورپسې بل صورت ابراهيم اغه کې بیا رد صورت په مضمون ترقی ترقيده دا. چې دایلا تذکیر ورکا په دنیاوی واقعاتو او پوخروي واقعاتو ظلماتونه رڼا تر او باسا ورپسې سوره هجر کې د مضمون د سوره ابراهيم نه ترقيده چې دا خبره او مني بیا با حسرت کوي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين بیا ورپسی سوره نحل کې د سوره حجره په مضمون باندې ترقيده چې ایمان مون راړو نو د خدای عذاب راغہ اتا امر الله فلا تستعجلوا سوره نوبل باندې مرتب دی مضمون پاتې و د تلک آیات الکتاب تمهید لا الناس الناس لا يؤمنون اصل موضود سوره ته یعنی مساله بدیهی ده ا دایده بدیهیاتونه انکار کوي نو دې سورت کې تنبيهات راوړي بیا سوره یوسف کې دو داواګانې غټې وی وعلم الله تعالی ذکه متصرف الله تعالی لا علت نلم به تم بی خاطر علت باندې چې متصرف الله بی بی دی بیا تم بی خاطر معلول باندې چې حاله مله تعالی دی په صورت کې وځه آیات توحیدی لومبنه الله الذي رفع السماوات دې کې استدلال له په دلیل عقلی غالب باندې وې لوی او په دلیل عقلی سېفلی باندې بیا وروسته تعالی شکایت کوي چې وا انتعجب فعجبوا ان قالوا چې دې خبر عجيبه ده د بدیهیاتو نه انکار ده عجيبه د شکایت نه بعد تخويف ده اولائک الذین کفروا بیا شکایت کوي او استاجلونک بالسیئه دیتانه عذاب غواړي داغین بعد بیا تخویفت اولائیکا اللذین کفرو چه اللہ تعالی مغفرت کری خودسزا پا طریقہ بانیم پوشی بیا دریم شکایت تا و یقول اللذین لو انزل علیہ آیا چې دی موجزت علبی حالانکی مسلاو مدعا خو ظاہرہ دا موجزی تے ضرورت نیشتا نو انما انت منظر دا تخویفت بیا بیا الله یعلمو داغ دوهمه داواله چې عالم الله تعالی دی اغه زینب یا وایو چې مانه تنبیهات څنګه ور کوي الف لام میم را الف اسرار لام لطيفه میم مکارما را رشد اسرار لطيفه مکارم درشد در رازونه باریک معزز ده هدایت تلک آیات الكتاب دغایتن د کتاب دی ولذی انزلی لیکم رب کا کتاب چی نازل شوی تات جانب دربستانا الحق خدا حق سر سردخل کو لا یؤمنونا غنادن ایمان نراری غنادن الله تعالی آزاد دے پوتکڑی اسمانونا بغیر غمدین او بغیر دستنونا ترونا چی وینی تاغستنو لانو ترونا ہا دا قید واقعی دے وی ناغلی دے شی نو چی نشی لی نو نو ستنه. شمس استوا بیاي غلبره غلي غرش باندې مسخر کړين ورسبوق مي وسخر الشمس والقمر لانتفاعكم كل يجري ارواح جاري كيگي كل يجري او هر يو يؤدي وظيفته جريان معنا خپل وظیفه خپل وظیفه پرکاي لاجل مسما ترنيتي مقرر يدبر الامر یو دبر الامرا تدبیر که اللہ تعالی دو مورو طولو فصلو لایات بیانی دلائل عقلیہ لغلکم لقی دید پارا بلقائی رب دیکن چی پا باز بادر موت بانی توقنون از تاسو یقین الله اللہ تعالی غزات دی مدد الارضا چی وڑول دزمکا وجعلفیا وزغا اکی خودی دیزما کی رواسیا جی بالا صوابتا مضبط غرونا و انحارا و اصال انحارا اروان کری نیرونا و من کل سمرات دار کس منی وونا گوی دا کری دیز ماک زوجین سنینے جوڑا جوڑا یغش اللی لنہارا یغش اللی لنہارا پتی اللہ تالا شپاو رس پیو بلبانی نفی زارکا لآیات پدی کے عبرتونا و دلائل دی لقوم دا آقون دا پارا یتفک دلائل و عبر ومعايا طرق التحقیق دیکھر تحقیق طرق دی وفل عرض پزما کی قطعن توٹی دی متجاورات متصلی و جنات من اغناب اباغون ایدانگورنا و زرغن فصلنا ونخير نخیرن کجوری دی سنوان و سنوان سنوان چه دی یو جرن دو تیغا برغ برغ روتی نسنوان سنائی دی او غیر سنوان فرادا دی يسقاب ما ان واحد اسکوله او بکولش پیو بوبانه ونفضل بازا غلا بعض باز ورکومنگ دیتا پیو بلبانه فی الاؤکل پمزا کی لذت کی ان في ذالك لآیات لقوم یاقلون وانتاجب اکت تعجب کی فاجب قولهم نباعش تتعجب در دیوینا کته تعجب کینو په کار ده یلکتور پورې خان دې نو خندا ور پورې په کار ده دا سه ما نه راخه پین تعجب ک خان دې ور پورې نو په عجبن بحث ته خندا دې تدې قول سقد ایزاکنا ترا بن جکل شمونګه خاور اینا لفی خلق جدید ایوم ایوب مونګه پیو پیدایش نو کې انو باسو فی صورت جدیده په نوې شکل بورت کولیش اولائک اللزین دا کسان کفر کړې پر اخپل بانے و اولائک دا کسان الاغلالو زنزلون فی آناک پسٹونو دوئے کے داملگری دور دیدی بدے اور کے میں شیویست آجلونکا بسیعت یطلبونکا طلب اید تانا بسیعت غذاب قبل الحسنت بدل الحسن اپزائی دا رحمت بان لی رحمت نطلب ای اغذاب طلب وقد خلت يدي مخيرة بين المصليات نظائر الغضب نظائر الغضب وان ربك لزو مغفرة الله تعالى خاون د مخبرت انسانان وبان لي على ظلم سرد ظلم د دنيا او الله تعالى لشديد العقاب سغ غزاب او ان کې دي وي ويقول الذين كفروا او اي كافرن لولا انزل عليه ايه ولناذر شود باندې معجزه د جانب دربد دنا انما انتم منذرون جواب خبره ته چې متضمن د تخويف لا جواب متضمن د تخويف لا خبر داداتی رونکی ولی کلی قومی لحاد ادھا هر قومو تر دا دا کل د پارما پیغمبر لیگر دی الان انتہائی لیگا تردی تر تا تی انتہار آلا از الله اللہ یعلمو دا غدویم دعواز چه عالم بی الله شیئ تعالی دی بیالہو معاقباتون تخویفات او تنبیحات تی اچھر دوارو دعوگانو دی پارا تنبیحات ذکر کل نرستوی ولی سمر را را چکه لمتصرف الله او عالم الله نو لهو دعوه الحق نو لکی ودا سمندر چمو تصرف الله د غالم الله نو لهو دعوه الحق عبادت او ندا خاصتا د الله استحقاق تبیا نو دواده غیر الله دا پشان د یا جبل او اغسنی او پشان د یا بحر او اغسنی الان کی غر او سمندر په دې پوزیشن کې نه چې سړی غاسو کی نماسي والله ټول دا قوت مليږي بیا پس د سمرينا اعاده تنبيهات او دا پدوان او دا واګانو لومبنه د هیلت ته پاره متصرف کېدو د پاره ولله يسجد دا ټول خدای ته سجده کوي سکا چې متصرف الله دې قل مره بالسماوات تنبيه على الداو دا او على طلب الاعتراف من الخصم على سبيل طلب الاعتراف من الخصم مقابلته و امرا سره ا من دونه دا سمره بعد تنبيهات تا على سبيل الالزام الزام خصم دې معناي زادا چې کله الله متصرف دي نو افسوس پتا سو پکارې چې ما سو الله کارساز غنئ بیا انزل من السما دا بیا تنبيه او پمیس کے مثال دا معبود حق او دا معبود باطل چه معبود باطل دا د زبد په دے جھاگ زگ او زبد دا فناکیگی او باو کالے برقرار پاتی للذین استجابو بشارت دے والذین لم یستجیبو تخویف دے افمی آلمو د دوی حقل را دا رول چې ټول ګرداسې دو وسالي بخله کې برابر دي نو معبود بالحق او معبود بالباطل او موحد او مشرک با څنګه برابر او ورپسې الذین یو تو نا بیا بشارت ده او اولذین انقذونا دا تخويف ده نه غواینې مخکې بیا بیان وکړو الله یو عالم الله تعالی کوې چې ما پاشه تحمل كلن سا چې باریه هرون انسا, باری انسا ما دا و ما تغیز الارحام وما تغیظو لرحام غازه يغیظو فمانا ده نقص ده اما مزدر یده اللہ تعالیٰ پوئے ما تحملو کل انسا پا عمل حمل دار ما دے وما تغیظو لرحام او پا نقص در حمونو باندے ایسی ترجمه اولی کئی اول اب حالتا مؤول کوئی ان اللہ عندو علم الساقا وینزل غیظ ویعلمو ما فلرحام ذکا عصر کی بہتابانی باعتراض کیجی شخدار ما فلرحام بانی ما في الارحام بني ظالم من كلمه من ني ولا كلمه ما يولد لا عباره في العمليه الرحمنا الله تعالى عمليه الرحمنا زواقف وما في الارقام اذا رحم بد الشيء سروسكم عمل كاي ان ثابت جوڑی او كذا کر بد جوڑی نا اینو بجوڑی اكن انا بجوڑے ادین معلوم ده تميل كل انسا پا عمل حمل وما تغییز الارحام او پا نقص در حم وما تزداد او پا زیادت در حم بانی و کلو شیعن دو بمقدار هر شیع پا نجدان لا طالبان لی مقدار دی غالم الغیبی علم دی ده پت و الشارت ده اخکارال کبیری لوی ده متعال ده غلوم آلک سواء ملكم من سرل قولا ابرابر دید تاسون آسوك چه پتا کئی خبر جار کئی په خبر بانه ومن و مستقفن خفا چه خفاکون کده دشپیو ساربون وماشن اتنون کده بن نار درزنا لهو معقباتون دا دی اللہ تعالی دا پارا معقباتون فوجی دستیوی معقبات معقب او مراقب دا انتلیجنس تویرشی خواه الله تعالی وای ما هر انسان په سینټیجنس لګولې دي سی آی ڈی لور پرسه ایف ای یو دي ور پرسه فیډل انویسټیګیشن ایجنسی دی ور پرسه مختلفې ادارې ور پرسه زککه دی خو سیاسي ډل پرسه لګولې حکومت اپوزیشن والا پرسه لګولې چې حکومت کې دې زماده حکم عدل کوي زماده حکومت عدل کوي ان الله تعالی لګولې هر انسان په زماده حکومت عدل کوي هر انسان پر ځان لا خپل مستقل انټیلیجنس لګې له معقبات على دي الله تعالی لپاره معقبات فوج دسته دي چې تعقب کوي دي انسان من بين يدي ومن خلف مخدد تع شاذ له تایمن کل جانب يحفظونهم ام يحفظونهم الامر الله چې حفاظت کوي انسان به امر الله به د حفاظت کوي د حفاظت دسته هم ده او یادې معنی دار دا. دا دا ينفذون امر الله د تنفيذ کوي د امر د الله او یا ده لهو زمير راجل <سؤال> انسان ته لهو د الله لپاره معاقبات دي او لهو د انسان لپاره معاقبات دي چې درسره لګېدلې دي ان الله تا کی سره الله تعالی لا يغير ما بقوم تغيير نه راولي ما د حاله بقوم چې وي په یو قوم باندې حتا الا ي مگر چې د تغيير راولي ما تغییر د احوال دا, دا موقوف ته پجد جو د انسان باندې تغییر دا احوال موقوف ته پجد جو د انسان باندې علامه ورتم دا قالبه چول دي خدا نه اج تک اوس قوم کی حالت نه بدلی نو هو جن کو خیال اپ اپنی حالت کې بدلنې کا بایو مانا او دوما ان الله الله تعالی لا یغیر ما بقوم ان وبدلما اغه نعمت بقوم چی قوم تي ورکړي حتا تر دې پور یوغیرو اچ دې تغییر را ولما به انفسهم د اغه صفاتو چې وو په نفسونو دوي کې ان نه شروع کین خدای ته نعمت مسلوب کیږي به غینات شروع کی نو الله ته نعمت مسلوب کیدای دوی امانه شو او درې مانا تاکي سره الله تعالی لا یوغیر تغییر نه را ولما د اغه حالت وجودي بقوم چې د په یو قوم باندې حتی تر دې غیرو وغیرو چې دای تغییر راولي ما د هغه حالت بیانفسیم چې اخاته کړل د په فکر د دوی باندې بیانفسیم چې ل دوی په فکر اخاته کړل لہذا د تبديل راوستو د पारा سلوور مرتبه قران کریم نه مفاد دی یو مرتبه د فکرین انقلاب بلکی پنځه مرتبه د فکرین انقلاب څخه په فکر کې کتاب دي راولي او د دغه فکر پرتو او ناکاس نه بستا په شخص باندې کی د دغه مرتبه شي شخصین انقلاب او د دغه فکر د پاره دعوت بور کې افراد ته ځان سره به یو ځای کې د توي انقلاب او دغه جماعت بمختص کې د عملي نه فرض د فکر د پاره یو علاقه او یو قوم چې دا فکر له به عمل کو افغانستان کې پاکستان کې بیا بیاالتن ایکسپورت کو نور دنیا ته ورکو دا د توای قومي انقلاب او بیا د دغه دغ ځاینا دغه فکر او نظام دا بخوره نور دنیا ته هغه تبوی عالمی یا بین الاقوامی انقلاب او پیغمبر د خدای د عالمی انقلاب لپاره لګل شو هو الذی ارسل رسوله بالهدى والدین الحق لیظهروا علی الدین کله کې د عالمی انقلاب راولی یو جنال ما ډیر ښه څتدي نوې جهان آباد الغالي جهان تازه کې افکار تازه سه هنمود جهان تازه کې افکار تازه سه هنمود نوې جهان په نوې فکر زايريږي جهان تازه کې افکار تازه سه هنمود کې سنگ او خش ته نو نه هي بنتا کانو ګټنه نوې ځان نه جوړي د نوې تازه فکرونو نه نوې جهان جوړيږي کې سنگ او خش نو نه بنتا افیسر تعالی جوړدونه دلته خداشولا کده اوخ په شاج سړیس پیو خو تاسو افغانان د اردو لینز زکړي ز تاسو دره ها ها تاسو دره درګه زموږ یو استادو ناغه وی د پرچینې طالبات سټډنټان نوځي نو یېونه تپوسو کې چې پرچاره څنګه وا وی هغه چې بالکل هیڅ په پکېونی لیکل بس دا سم ایغ نیک سړې صحیح خپل حالت واضح کو او بل وای بینځه سوال کولو پینځو اړه او درمی عبدالغفاری، نای گزاری والا وا، ایمانا داشته دیو پکیه سر خوری، گزاری والا نا، خکرک از دکا، استا اردوز دن، ترکم وطن، دا پاکتیای افغانی، پاکتی والا افغانی ها، دا پاکتیا دی، دا اخپل گورنر مرکا، دا ایو جوڑ انکلاف رواری، ها، ایزاره د الله او بقومین کله چې را دوړري الله تااللا په یو قوومبانې سوون د غذا فلا مرد د له نشتېوه پس غې د پااره مرض مزدري م میلی وماله هم مندونې نشتې دوی دپاره په مقابل د الله کې من والین سکووالي یم نهغ غذا بغن هو چلی نه عذاب پاسمان کې خووفن دا حیثیت دیاری من الرعدی دا گلزنا وطمغن ادھا حیثیت دا تمغی فیلمتر فباران کی مجھے پڑکوشی یو جانب تا یرا فائدہ کی جو اس با او بل جانب تا امید فائدہ کی جو اس با باران کی گی اسمان پڑکی گی وینش اصحاب السقال ویخلقو اپیدا کئی وریزی السقال الحاملات ما ان حامل دوبو ویصبخ الرعد بحمده ویصبخ الرعد بحمده و سبخورراوحملمې تصبی وي اورادو بحملمد غرا سره د حمد دا الله تعالانو تصبي او محمد درد غبارتي قادو له انقیدن اندو له انقیدن د د خدای حک والملائکۃ افرشتہ من خیفتی یرد الله نا ورسل الصوائق الله تعالی را غرزه تندرون فیصیب بها صولک دیبان یا چاد چخو خیشی وهم یجادلون ادی جگړی کی فی آیات الله آیاتن د الله تعالی کے وہو شدید المحال احال دارج د الله تعالی شدید المواخذہ دے له دعوت ذَرَارَ پَارَا ادَّاوَتُ الَّتِي هِيَ الْحَقُّ دَاوَتَارِ چې حق دے آکسان دی ولزینا کسان یدعونه چې اوازونه کوي من دونې بغیر د الله نا ولزینا کسان یدعونه چې اوازونه کوي من دونې بغیر د الله تعالی نا اخر بل چاته اخر شيئا اخر یو بل شيتا لا یستجیبون لهم اجابت شکو د دې پارا دیش شي إلا كباسة الكفي مگر دی دا داغین عین پشان خورول کی د لپه الالمای ابوتا لیبلغ غفاو چرا اورس کی خلد د تا و ما وببالغه انی دار سیدون کی د خلد د تا داسید لکسڑی چې داس لپه ابوت نیولې ورته وی چې الالم او بو زما د لپه تراشی انا الله تعالی څنګه جب مثال وکد تر قیامت د رسول د خلد تبو اورس غلط نه الله تعالی وای دماس ولاده سو د مشکل کوشای او ازونه کیدا داسه احمق دیخه وما ما دعا هول کافرینا انا د بلنه کافرانو الا فی زوال مگر بیکارا زوال قدیم الفائده خاص د الله تعالی لپاره سجد کیهاسو کی اسمانن کدی ازمکه کدی توغن وکرهن توغن وکرهن یسجدو مانا ینقادو ان قیاد کیا مخلوق چزمہ کے دے اسمان کے دے توغن و کرحن پرزا و نارزا و زلالوں اسوری دوی دو منقادتن لحکمی منقاد حکمدار الله تعالی تاسو بهګه کې تو وای سوق در په آسمانو د زمکه تو وای الله تعالی تورته وایا آیاتو نیولې دی بن دوی په مقابل د الله تعالی کې اولیاء متصرفان شیخ اختیار نرید ځانون خپلې پار د نفي د دفع د مزرره تورته وایا هل یستوی الاما آیا برابر دیوند چې مشرک دی والبصیر ابینا چې موحد ام حل تستوي ظلمات او اوکنا آیا برابر دي ظلمات او تيری چ شرک دي والنور ارنا چ توحید دي ام جعلوا للشرکاکن دوی ګرځور دي الله تعالی لپاره شریکان خلق چې دغه شریکان پیدا کول کړ که ک خلقې په شاند خال خلق د الله تعالی فتشاب الخلق والیم حتا استبا علیم, اس علیم صفه الخالقیہ حتی چې دا اشتبا دوی بانے صفت د خالقیت دا وزیرا گریا چی اللہ دیتا ہوئی چې خالق نو انگری سو رکاوم خلق کرد قل او تورته الله تعالی خالق دار شدی دا اللہ تعالی اکیو دی القہار و غالب دی پار شد نازل کئی دا اسماننا من السمائی دواری او بفصالت بای دلی دی او دیتون کندی بی قدر ایها بی مل ایها پڑکوالی خبل فحتم رفغا ور تکڑے سیلاب ز بدن زغ رابيا المرتفع الى سطح ور تکې دونکې سطح ته او مما یوقدون ما عبارت له صحبو فی الزنا او دا اغسروس پینونه یوقدون علی چې یوقدون علی چې بل ولکې د پاغه باندې فنار په اور کې ابتغاء حلیه تن د طلب کالې پاره او کاری دا پارا یا یاده طلب د نور سامان لپاره لوخې ته جوړي زبدون زگ دے مثلو پشاند زگ دے عبو انسرس پینچ اومور تا اورواج این زگ پی رازی نو کذالک یذرب الله الحق دارنگی بیانی اللہ تعالی الحق حق چی توحید دے والباطل باطل چې شرک دے بلا مثال پا مثالونو فا امز په پس هر چی زگ دے فیض بجو نو ختم شی دے اچ بیکارا واما ما ينفع الناس ار چه غشیر چې نفر کوي خلقو تا وهي الماء والذهب چې غو بدي او سړدي فیم کو سو فلرزه دا باقی پات جسمکه دارنګ بیان الله تعالی الامصاله مثالنا د معبود بالحق او د معبود بغیر حق چې معبودان بغیر حق ب فنا شي معبود بالحق ب باقی پاتی لِلَّذِينَ نه استجابو دپاره دا, دا کسانو استجابو ل رین چې جاابتې کړي د ر خپل الخصصنا جزذاه خسته ده او کسان ل استجیبړه چې جاابتې دا الله تعاد نه کړي لو له هم یا تم نهونه تمنا به لري چې کاش ک چریوي دوی دپاره دو جله غمال چې پهزما کې ټوله مسل ددي نورم ور سره له دوبي نوخام خا دووي به بدلك ورکو دامال لل خلاصې من الغضااب. د خلاصی د دا آزادو پاره ولای کدا کسانم سو الحسابي ار دوې د پاره ناکار حساب دي و ما جہنم جہنم دے و هم جهنم زاید دوې جهنم دي و بیسل میاد ناکار فراج ده فميا لم يا څوک پوېږي ان ما چه خبره ده دا اونځري لري کمر انما چې تا کی سره ما ا کتاب چې نازل شوی تا جانب در ربنا ا حق ده چې پدی پوېږي ده ده په شان ده او ا ما چې لا يعلمو ذالک په د خبره نه پوږې انما یا تذکرلو ال <سؤال> الباب خبره دا دا یا تذ کو یله مو پوږ په د فرقبانې اوول ال <سؤال> الباب اررباب د غوقو کامللو په د فرقبانې د اقللي کاملمالک پوهږينه دا د اولو ال <سؤال> الباب صفتتي اغا کسان یوفونا بیاد اللہ چھ وفاکی فاد دا اللہ تعالیٰ بانے نماتیو حدا محکمہ اغا کسان یسیدونا چھ جوڑ راولی داگہ سے چھ امر کردے اللہ تعالیٰ بیپ وصل داگے بانے ایوسلا چھ وصل دے اکریشی ویخشون ربهم اگر ایگی درخ پلنا ویخافونا یر ایسو الازا احساب دناکار آزابنا واللزین کسان صبرو استقامو وللتوحید چی غیر تنگ توحید بانی ابتغا وجی رب بهم در طلب در رزا در اغپل لپاره طلبن لرزائی رب بهم واقام سولا تا قائم کریدی مزوان فخو خرچ کریدان چوار کریمو تا سرن و غلانیتا پا پتا پخکارائی فی جمیل احوال و یدرعونا یدفعونا دفکی بالحسنتی پا توحید بانی السیعتا شرک اولای کالووم دا کساندوی پااره عاقبت آاقېبتې محموده دی جننا تو اتنی چې باغونه د قامد دی داخلېې ب دوی ته ومنصلح مننا بام اسک چې كانو من بايم د اصلافاف دونا وذوااج د امساالو دوه وذرييات د اتباغلو دونا والمليك تو فرشتیتخوررو الم د قبه دوبان من كل بابو سلام ععلكمم يقولونه ووي بسسلام دي تاسوانه ما صبرتون پس دا چې تاسو استقمتمل التحييد فنحمه ققبتدار والذنا کسانين قزونه چې ما الله تعاللا پس دمن بعد من سااق د ابرایه پس د بربرا د قامنا ویقغونهما امر الله او ککیا چې عملې د الله تعلا پغې چې وصللو کشي فسات کې پزما کې بارتقاب شررك او لا ک دا کسان لوملهنا تو دوی د پاه ب عن الررحمتتي ولو اونسو دارو او د دوی دار دی ان داوشپګمت توین الله يبسوطر ا دا تنبی د په لبر مبان دی لبنا م دا چې متصرف الله تعال دی ندیه که څ الله تعالی ثابتای چرز کی تنګي او فراخی دا په تصرف ده الله رازي ندينا باد و فريخو به دنیا دا زجر دي چې دا دنیا خو متا ده نو تاسو به متکبر ولي بياده دي د پاره دريا یو دا کوي يودا چې متاو دنیا لګ دي درم دا چې دا مال د دنیا کله سبب ده عذاب ګرځي دنیا کې او دریم دا چې کلمو موجب د عذاب ګرځي اخرت کې هم ويقول الذين كفروا شکایت تر کافرانو نه چې مدعا واضحه ده او دې معجزه وړي نو الله جواب ورکړ دی د طلبنه جن الله يدل ميشا چې کومه معجزه راشي هم د معاند په قسمت کې اسلام نيستا ويادي الیه من ينيب صاحب انابته بلا معجزه خدای ایمان ور کوي بیا وکذالك ارسلنا د دې تعلق ته دی یقول الذين كفروا سرى چې دې موجوده طلبهي خدای پیغمبر کار معجزه خل ندي داوت ورکولې ته داوت ورکاوه او معجزه کده قرآن باندې مونږه غره عمروان کو ولو ان قرانا سير به الجبال دې بیا هم ایمان نه راړي افلم يي اصل الذين امنوا د دې تعلق ته بل لله الامر جميعا سره چې ایمان او عدم ایمان په اختیار د الله کې دی د خدای را داوی دا چې ټول <سؤال> خلک د ممنان شي نومومنان به له دا هم جمع ولاله یظالولهنه کفرو دا تخفې وله قدس توځ ت سی د نه بیاله سلا ته وسلام کافرانو چې داره کاافانو زړ عادت دی په غبررانو سره مخري کوي. نودلیلله یجدونه دی ځای پورې ت خویفا او تنبیحات او بشارات د داوی د سره متالکو اوافمن هو وقامون. دا واستنبيهاتې متعلق د دویمه داوه چې عالم الله تعالی دی بنزوین للذین کفرو د دې تعلق تر جالو لله شرکاسره چې دی سره د سر خدای سره شریکان پیدا کړي دا تزین الشیطان دی مثل الجنه والذین اتناو الملکتاب دا له دواړو دا د پارا نقلی دلیل دی او سمره دا دواړو دا و چې دا خبره سابقام بیا اوسره ووا هغه په دې عقیده لرله قل انما امرتو دا حکم دی له خدای خبر او بيد د لایلو من سپیرنا بالا قوت نس کوجه نه تاسو چې پر دې د لایل په یو ځای د خدای حکم نه بس منای وي انما امرتو وکذالک انزلنا حكمنا علی بیا چې بس دا قران نا غله ده دا کافی موجزه ده پیغمبر علیه الصلاه و السلام تو یې نور موجزه مغور ور پسيب يا شبوحات د کفار ذکر کئي هر رستانه شوبا پونمبانه شوبانه مراتب دا لو شوبه دا وا چې دا پیغمبر هم خذلري او مولاد لري چې دوی د آزاد پر أجل مکتوب دی راځي او پانه اخوراخ کا حکم کړي الله تعالی یو غدا س أجل نه چې دا کوي او عنده امه نو الله جواب ورک چتان روان دې مې امبيالې غلي وځانل اللهم ازواج و ذريہ و انما نرينك باذ الذي قضى بهم اولاده خوراک خوراکم کو په دې پچایې اعتراض نه کړې په نبوت باندې دا یم متعلق راړت ازاله الشبهات سره نو دوي زه اممونه او پیغمبر سره معجزه مطلوبه لازم ده پیغمبر علی السلام تعالی کده ایمان راړي کنه راړي خپل وظیفه پرکو ته بیان کو ورته نه الله جواب ورکوه وما كان لرسولنا ياتيه بايه ین الله باذن الله او ولم يروا ان نات الارذ بقدرتك بده تعلق تیر ایمان ریمه کثر على سبيل التخويف نو دوی وی چې مونږ په ایمان نه راړو نو پیغمبر وای چې چا ایمان نه دراوړې نو په غیظ او عذاب راغلې په مونږ ولې عذاب نه راځي چې مونږه کفر د اطرافونه کوم او اسلام له غلبور نو د دینه دا ناخس کای چې دا خدای په عذاب ور کولم قادر دی خود دې غلبی د اسلام نه نفسه خریدل د دعوت مراد دي فتحه في الحرب نه د مراد دګه صورت مکیره مکه معظمه کې قتال نو ويقول الذين کفرو لستم مرسلا شکایت تیرې دوی نه دیتاده بس مختصره خبرو کی مونږ ته پیغمبر نه منو نه الله جواب ورکو شو غو دیتوای تاسو مه مونږ نه ځپتاو ځان خو نه منو قل کفا بالله شهیدا بيني و بينكم ما خدای پیغمبر مني تاسو د خرزمنې الله زماله پر شاهد دي او قران مال پاره شاهد دي الله يفسطر رزقا الله تعالى يفسطر رزقا الله يفسطر رزقا الله تعالى پر اخري او تنگي رزقا چاله چخخي دي خوشالي په ژوند د دنیا نه د د دنیا په اخرته في مقابلهت الاخره په مقابله د اخرت کې الا متاع الا ذو نفع قليل مگر دلګينا في حامل دے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَافِرُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ نَازِلٌ شَهِدَ بَانِي آيَةً مُعْجِزَةً بِجَانِبِ الرَّبِّ دُنَا تَوَرْتُونَ وَاللَّهُ تَعَالَى غُمْرَكَي سوچ خو خېشي هدايت ورکی خپل جانب ته آغ چاته نه به رجع الى بدون معجزه ويادي له بدون من اناب الَّذِينَ آمَنُوا تا د من اناب اکسان آمنو جیمان راولے مطمئن کے ذرون دو دوئی بذکر اللہ پا توحید دالا خبردار په توحید دالا بانتت مینن القلوب مطمئن کے ذرون اللہ اللہزین آمنو عاملو صالحات توبا لہم توبا بشرا لہم یا توبا عیشن حسنن لہم خیستجون لدوئی پارا و خسن معابو بہتر مرجد کذالک تشبیح کذالک ارسننا کفی امتن مثل ارالنا ای یا مراد تشب مرات نه ده س سر تشب کو نه کمال مثل ارسالنا ای یاک في عمت پهشان دلی کللو زمونږ تعلا په اومت عظمة کې خط خت مزد چې تیر شويدي دی مخ دینا او ممونقصتون اومتونه ډیر ل تلو عم الذي او حنا قد خلط من قبلها اممون کسیرتون ارسلنا فیها رسولن لیگلیو منگ دویت رسولان لیتتلو آلیهم ارسلنا فیها رسولن لیگلیو منگ دویت رسولان فبلغو اغی تبلیغ کرو و ارسلناک لیتتلو آلیهم و ارسلنا اليك اليم تعالی چې ټول ولې دوی باندې الزیه کتاب چويکړې مونږه تا تا د کفر کوي پر الرحمن باندې تو ورته وعده الرحمن ربي رب زماده نشتره معبود مگر دې دې غلی توکلت تو ود باندې ما اعتماد کړی وې متاب او دې الله تعالی تارو جو زمادا متاب رجوع ولو ان ولو ان قرانا اکچر ذا قران سو يرد روان قریش رود دی په واسه تبانه قرونه معجزتا او قطعت بیل الارض یا کټړې شو په دی باندې ځمکا معجزتا او کل مبیل موتا یا خبرو کوې شو دی قران په واسه تبانه مړو سره معجزتا نو لا یومنون دی بیا هم ایمان نه راړي خو دی معجزې غواړي دومره لوی معجزې ورته خو هم بیا هم ایمان نه راړي بل لله الامر جميعا بلک خاص د الله تعالی لپاره د اختیار کل نو فیادی من یش او یضل میش افلم یئس افلم یعلم ایا نه دپو یا کا سان چی مان راوړی دی الله یش او کچری را د وی د الله تعالی لا د الناس جمیع نو ہدایت انسانانو ټولو ته ولا یزال الذین کفروا همیش بیا کا سان چ کفر کړی تصیبهم چیرا سیګ بدو یتابی بعملهم فَغَمَلْتُ دُوِي بَانِ قَارِعَةٌ سَخْتِي اَوْ تَخُلُّو تَنزِلُو یا بَنَازِلِي قَرِيب قُرُونَو دِي تَعْتَرْدِي پُوِي یا تِي وَعَدُ اللَّهِ جِرَاشِ عَزَابِ یا مَوْتِ ان وَعَدَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ لَا طَالَمُ خَالَفَتْ نَكِيدُ وَادِ اسْتِهْزَاءُ الرُّسُلَانِ بِصِمَخِ اسْتَانَ فَأَمْلَيْتُ وَأَمْهَلْتُ مَوْلَتُ مُرْكَدُوا كَسَان لِكُفْرِ كَدُوا ثُمَّ خَسْتُمْ بِعَامِنِ وَلُؤُ دَيْلَ غَزَابًا فَكَيْفَ فَكَانَ عِقَابُ سَرَنْجِ عَذَابٌ فَمَنْ وَقَائِمٌ عَغَزَا صِهَغَا قَائِمٌ حَاضِرٌ شَاهِدٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ ۚ الْفَارِنَ عُصْمَانِ بِمَا كَسَبَتْ بِعَمَلِهِ قَائِمٌ حَاضِرٌ بقامل دد وجعلوا لله شرکاء ا دوی ګرځول دی الله تعالی علا شرکا ليس كذلك چی په هر عالم شاهد ندي چی دا رنگي ندي نو فكيف يكون الهن اله با څنګه یا كيف يساون الله دی به خدای سره الله استفامه کوي نه الله تعالی سره لا شجره خو بیان کړي اجکم خدای نور شجره بیان کړي ام تنبؤون او اکه خبر وکوي الله بما تا بما پاشه لايانمو غايلم نلري پزما کې ام بظائر من القول کناص بکواس کوي ظایر من القول انګليزي کې ورته وای مير خالص بکواس کوي بل زين الذين بلک خست شوئه کسان چې کفر کړی دی مکروم شرک د دوی وسدو او نه سبیل او دیمه نشویله دالعارض الله تعالی بختم الجباريه طيبانه جبریت مور لګې درل دي و من یذلل الله او سوچ ګمړای کی الله استغذرې پاره دای اتور کونکې دوی د پارا عذاب ازین د جنو دنیا کې خامخ عذاب د اخرت اشق اوقع فی المشقته خواق که اون کې لپاره مشقت کی موقع في المشکت تی یا اشق پو مانا دا اشد دو دو مانی دی وما لهم پارا من الله ادازاب دا الله نامن واقن من حافظ محافظ سوک حافظ محافظ مصال الجنة اللتی سفد جنتا چه وعدی شوی دا متقیان صرا تجری من تاتی الانحارو باییگ دا اللہ اندرون دا غین نیرون آو کلوها دائم سمروها میوید دا لا تلق ابدیدن ملکتی کے و وزلوها اصولد دے دائم لا تزولو ابدیدن نه گئے تلکا اقبل لذین اتقو دا انجام دا چالے چیزانے بچ د شرکنا و اقبل کافرین النار انجام د کافرانو اور دے والذین اکسان چور کرد مودوی تا کتاب یتدونو حق تلاوتی ہی او ارسر قید کئی یتدونو حق <تصفيق> تلاوتی ہی پا حق تلاوت الولی ای عملون بمختزا ہو پا عمل کئی یا فرحون بما انزل ليك راي خوشالي يا كتاب تشناذر شوي له تا و من الاحزاب بازير القبائل ان اغدين كي ربادو چين كار کي د بازير دي تورتو ما تمرشه ان اعبد الله ان اوحد الله چې اکیو بغنم الله تعالی شریک من پیدا کوم د سره شي سسیز سس دي الله طرف تدعوته کوم ويلي ما عبيد الله تعالی تر جوعي وكذالكا ظنوا حكما غربيا وكذلك انزلناه حكمًا غربيًا انو دا كذلك بیا تشبیندا بیان د کمال لے او دغه رنگي انزال دا الله تعالی دته وی انزال الله تعالی كذلك الفتا زوان دته وی زوان داشانی معنا چا سره تشبین کوي زوان دته وی تلتم تشبیک دا لکه ک مراد نه دا بیان د کمال له وكذلك انزلناه حكمًا غربيًا كذلك يكون انزاله انزال دته وی حکم غربی حکم وای دی قران ته او حکم وای ماخص د نظام ته حکم وای ماخص د نظام ته انزال <سؤال> دیته وای چې ماخص د نظام دی انزال <سؤال> دیته وای چې ماخص د نظام دی باور به جبکه ولای نه تاباته کته اتباع کړي د ښاټر دوی پسداغي چې راغلي ته مینه لغلمې د بیان شافین انشتری ته را पारा من الله مقابل <سؤال> دا الله <سؤال> کې سوک <سؤال> ناصر ولا واقن حافظ محافظ ولقد ارسلنا لكل يوم رسلا من قبلك رسولا مخستانا غرذول يومدير بارا ازواجن خذي وزريهن اولاد وما كان لرسول فقدره پیغمبر كن وما يقدر رسول قدرتنا لريس و پیغمبر چراتل کے بیاتن پموجزا لا باذن الله مگر الله لكل اجل كتاب دار نيته بارا كتابت اي لكل شيء اجر مكتوب دارشید بارا نيته نو دے ویچی نیٹا مقرار دن او حضاب بپارا ام ایمان ممولی سفائده رکی ایمان بس سفائده رکی نا اللہ تعالیٰ جواب ورکو چی یمخو اللہ مخوکی اللہ تعالیٰ ما آغا یشعو چخو خیشی ویثبتو اثابت پریدی ما یشع وعندہو پنیزداللہ تعالیٰ بان ام الكتاب اصل فی صلدہ و امان نری انکا بازاللزین عدهم ایابو خیو تاتا بازی آغا عذاب نغیدون چه مونگی وعدکو دوی صراو نتوفین لکا او یابا مونگا وفات کو تعلرا قبل اتیان العذاب ولیکن لا تحزن مخ کدرات تو دا عذاب نا خود تحزین کیگا ما فا انما لے کلبلاو خبر تابان رسول دی مونگا نمو حاسب دا ولم یرو آیا دینگوری اننا نات الارضا چه منقص که ازم کتا ننقصوا من اطرافیا نن کمودا دا اطرافر دینا ننقص الكفر و نزيد الإسلام كفر كمو إسلام زياتو بطبول دعوت الإسلام او يا ابن عباس سيبيو ترجمك وننقص آمناتر چه مونجا كمو دازمك دطلفوننا دا بموت الغلماء بموت الغلماء آياد ايبنا گوري چه مونج بدازمك كميرا ولو بموت الغلماء أو موت الغلماء أمارة عظيمة لقيام الساغة دلو يغلماء فقدان دا د قیامت علامونه ویلوه علامته الله تعالی د اوسم قیامت نه مانی ولاو يحكم الله تعالی حکم کئلا محقبا نشتد رد کوونکه دا رادا د حکم دا الله لپار او سری او حساب دا الله تعالی زری صاحب کوونکه له وقدم کرن لذین من قبل تدبیر کولا کسان مخر دوینا و فلل علم کر خاص الله ل را پارا جزاد مکر تول يعلم ما و كل نفس يقي الله پاغا چ کس کوي هر نس وصيام الكفار پوي بشي کا فين لمن دارو چی چاد انجام دا دار چ چاد پاره بي انجام د دار يا خنه ويقول الذين كفروا كافرن لست مر صلات النبي پیغمبر تورتوا كافي دي الله تعالى شهيدا فيصل فيصل بېنی وبینکم پمیا زما پمیا استازکی و من اکافیده شهید اسوک او عندو علم الکتاب چې پنس د باندې علم د کتاب دینه خلاصه سورې راغت چې په سوره یود کې دلایل عقلیه په داوا ذکر کړل سوره یوسف کې دلیل نقلی ذکر کړ په دواړو داواګانو ندې صورت کې وایي چې داوا ثابته ده بداحتن خدای ایمان نراړي عنادن بیا د دواړو داواګانو لپاره ګرته تمبي حاضر اورل او دوال قرت یو له سمراج کرکړه تر الا فی زوال او اخرنه رد شوبې د کفارو کو شوباته رو کفارو او پدې مسکی انه عمرتو دای او یک دلایل نه بیا الله حکم واجب ال طاعت الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علی رسول محمد وال وصحبه ال مع اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسترنا تلاوته وانا ال روانا النهى اللہم ربنا وفقنا لما تحبو و ترزاو فاللہ و خیرم بسم الله الرحمن الرحيم اللہم صل و صلیم علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتکا بعدد معلوماتکا و بارک و صلیم و صلی علی ربد سورہ ابراہیم نما قبل سرداد سورہ ابراہیم کے دا ثابت اکلا چې مدعا واضحه بدهيده خدوی اون نه ایمان نه راوړي دې صورت کې او ځدا بیان نه چې دایته څه او اخروی واقعیات باندې تذکیر ورکا او دې د تیرونه رڼا تر اوباسه مجموعه آیات د توحید په دې صورت کې سلور دي او یو ځه خلاصه د صورت ده مداده صورت اول کې ذکر ده د تخرج الناس من الظلمات الى النور او رسط دے مدعابان قرینہ موجود ان اخرج قومک من الظلمات الى النور وذکرهم بے الله ان اخرج قومک من الظلمات الى النور وذکرهم بے ایام اللہ نحاصل لسولت دو خبر دی یو او بل تخویف الله الذي له ما في السماوات دا توحید دسر تخویفنا وما ارسلنا من رسول د د تعلقته د کتابون انزل ناو علکه سره چې هدایت په اختیار د الله تعلا کدي لقد رس نامسا د تعلق د د ما اررس نام رسورین سره نو دا یو مثال د دغې او دویم تعلق د د انزل ناو علکه سره چې بیان د واقع د موساو کار داې مداری غته او مواله شو وه. ان فی ذلک لآیات معنای دادا چې کدا دعوت ته موافق شوه نو شکر ادا کا کومصیبت در رسید نو صبر وکاس قال موسی لقومه بیان د دې چې موسی علیه صلاتو قوم ته را ور کړوا د عذاب دنیاوی نه نو خپل قوم ته را ور دا دغه ځای پوری بیان متعلق د اصل دعوې صورت علم یاتکم نبا اللزینہ دنگل تن اس واقعات دی سلور زائے کلمہ دا علم را غلی دا پلنبی او دویم زائے کے ذکر د دا واقعی دنیاوی اخروی دوارا پسلورمہ کے واقعی اخروی دا فقط او پدرین زائے علم کے دلیل نقلی د مدعبان دے تفسیر دار دے علم یاتکم نبا اللزینہ ترغنیت پورے وقائی دنیاوی دی او مسکې ف تو المؤمنون خو لا سره تويد ده او بیان د دی د چې سمود د غې بیان خوتاته ووش چې سمعمله وررسه اوکله غې طلب د مجزات و کړو خو خبر د پېغمبره وې داې ایمان راړه نه بهکې بیان د د چې سابققام بیا او غ همتهید بیان کړلو بیاورپې واقعات و خوي راله او ان انتم الا بشر مثلنا تتأفوا معجزین شایرا له پیغمبر مسنگو منو دوی ورطاوې چې مونږ عبادت کوو د الله یوازې معجزې زمونږه اختیار کینې دي نو قوم ورطاوې کتا سو عبادت د غیر الله نه کوي نو مونږ به مو کلی نو باسو سزا بدرکو نو الله دا قوم عذاب کو نو ورائه جهنم دا وقایع اخرى وی دي او مثلا اعمالهم کرمادن دا ته مد کلام د موسی علی السلام دا او بیم ځای علم ترى ان الله خلق السماوات دا دلیل توحید دی و ما ذلک علی الله العزیز وقایع دنیا وی دي او برزول الله دا او واقع وی واقعه ده حاصل ده چې ستاسو معبودان دا گوری تاسو نا آخرت والا عذاب دا فکول نشی سول دو قدر کئی نا بیار تخویف نا بعد بشارت تے بیا غذای نوائیو الف لام را الف انوار لام لعالی را رشد انوار لعالی درشد دا ہدایت را ناگانی او د ہدایت مر غلره انوار لآل درشد کتابون دا کتاب عزیم الشان دے انزلنا ہو منگا نازل کری لے کتا تا لے تخرجننا ساچرا و باس انسانان من الظلمات دا غفلت و شرکنا الان نوری هدایت او ایمان تا دو معنی شوی على سبیل اللفظ دا غفلتنا هدایت دا او دا شرکنا ایمان تا پیزندر عبددوی لارد اللہ تعالی آتا چھ غالب دی تاریف ویرشو دی اللہ تعالی آغا چھ دید پارا چھ دی آ چھ زمان کی دی حلاک دی کافرانو دی پارا دا عذاب سختنا اللہ زینہ کافران یستخبون الحیات الدنیا چو ہرا کہ ایڈ دنیا مقابلہ اخرت کے منکی خلق دل اللہ نہ لٹی دے لار دل اللہ لك گوگا دک سان فیذ ولالم بعید فقم راہ ڈنگے کی دی ومال سن نام الرسول ذلک منگ پیغمبر الا بالسان د قوم د لیبین لهم چه بیان کی دی تا فیذ اللہ لیبین ذ کامل بیان دا په مورنۍ جبک کی فیوزل الله من یشا او گمراکه الا تعالی سوچی راته وشي داتور کی اچاتا چه راته وشي دال تعالی <سؤال> غالب <سؤال> دې متوالذ <سؤال> اتاک سرلی ګلو مونږ موسی علی السلام بیااتینا په موجذات زمونږه چر او باس خو خپل مینځ ظلماته د تیرونه نور رناتا و ذکرهم اتسکیوا کدیل با ایام الله او وقایع باندې ان فی سالک الایات تاکسر دی وقایع کی الایات عبرت ند لکل صبار د پر داراکس مستقیم علی التوحید چټینګ پات دی توحید, پا توحید باندې شکرین عامل بمقتضا هو او مول کوون کینه مختصار توحید باندې ویس قالم موسی په وخت کو خپلتا یاد کینه مت د الله تعالی پتا سو کوم منا الفلعون زکا ولاندینه از ظرف او دا استالیلی زكچ نچات د کړه تاسو د الف فرعون یاسومهونکو چې رسول تاسو نه کارازا به وسبيحونا لاله ابناکم زمن تاسو اجوندې پر خود لري وفی تاسو او فيز عليكم بلاء من ربكم عظیم اپد ازات کې امتحانو جانب در تاسو نه لوی او فيز عليكم اپد انجا کې بلاء امتنانو جانب در تاسو نه نو کذالکم اشاره عذاب تشی نو بلاؤن په معنا د امتحان ده ا کدره اشاره انجاتشی نو بلاؤن په معنا د امتنان ده و استعذنا ربکوم و اذحکم حکم کورب استعصول ان شکرتم ک تاسو عامکم موافق ده اتوا زم نو لا سیدن لکم زب تاسو لا غتا او ثوابا نور نعمت بلرکم يا بلدي سوء عبدكم ولا ان كفرتم كتعس كفركم ان عذابي لشديد نو تاک کس غزاب سما البتدي سخدي نو روان دي وي لين شكرتم لا ازيدن لكم او دلته وني چي لا ان كفرتم ان غذابي لشديد الله تخوي بالعذاب ورك غذابي سره خنيخ پنيغه جزاد او غضبن مرتب نکلا زکت تعظیب دے عبادو دادا اللہ مرضی نہ دے وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام ان تکفروا ان کار کوي تاسو آغا سوچ اس ماہ کے لیے ٹولنو اللہ تعالی لغنیون بے پرواد حمیدن تعریف شوید علم یاتکم علم یاتکم آیا تاسو علم یاتکم نبع اللذینہ ا لَم یَأْتِکُم نَبَأُ الَّذینَ <سؤال> آتَیْنَاهُمُ التَّوْرَاةَ تَخْبِرُ دَاکِسَانُ مِن قَبْلِکُم شِمَخَ کِستا سُنُوا قومَ دَنُوحَ آد یانَ و سَمُود یانَ چُرُسْتُرُ دُوینُوا لا یَعْلَمُون نَپو یگی دُی بَانَ الا الله مگر یَوَلَ جَاءَتُم رَغِلُ دُی تَرَسُلَانَ دُی بِالْبَیِنَاتِ پَوَازِی بَیَانُنُ فَرَدُّ اِیدِیھِم فِی یَفْوَایھِم فَغَذُّ بِاِیدِیھِم غَضَبًا دِی واپس کلا سُنَ فغضو اي ديهم غزبا دي لاسونا وچي وقالوا وي ويلنا كفرنا من كافرين شيو باغچ لیک شویت اسو پاغي په شک کې دا غنه چې بلی مونګه غې ته موري بن پازیم شک کې او رسول الله شک ايا الله کس پاس شک کې داسمانونو بلی تاسو چې وبخیتهسته ګناونه ستاسو مؤخر کې تاسو ترنیټې مو قررې دی وی می تاسو مگر بشر په شان زمونږه ولا فضل لكم علينا فكيف نؤمنو ایمان بیا څنګه لږ در باندې توريدون تاسيرا دلري انت تصدونا مما كان ان تصرفونا چوالو مونږ دانه چې عبادت کوپلارانو زمونږه راتل کوي مونږ ته ظاهري قالت لهم رسلهم و دوی ترسلان و دوی میو مونګه مگر بشري او پستا مثال استاسو فل موجودتو ليست في در رسل روان دي ولکن الله الله تعالی احسان کي يا چاباني چې خو خيش بعد خپل نه ف يعطي النبوة پیغمبري ورته وركينو وماکا نلناو نده پر اختیار زمونکی چراتلو کتاز تبی سلطانیل پموجزی اللہ بیزن اللہ مگر پیزن دا اللہ اخواست پا اللہ تعالی بان اعتماد دیوکی مومنان اصدی مونگ للا اللہ نتوکلا چه اعتماد بنکو والا اللہ پا اللہ تعالی وازی وقد حدانا وقد علمنا اتالیمی را کریمون تصبولنا دلارو زمونگا ولا نصبی رننا خامخا صبر بکو پا چه تاز تک ازارا کوئی مونتا پاغی اخاس پان لا اعتماد دیو کی مومنان وقال اللزین کفرو اویا کسانا چه کفر کرو رسولان اخپلو تا خامخاو باسو بتا سل دجمک اخپلنا اولتا غودننا یا بواپس پس گئی ملت زمونتا اولتا قبلن ملتنا زمونگ دین با قبل په و اوکړی تربدوله نو لکنلهظالیل خامه خاله کو بظالمان له نکنن نه کومل اره او اوسوب تاسو اره پهزما کې ر دو نه دا د ا, آ, آ, آ, آ, آ, آ چالهپاره خاف مقامي خاف القام خاف القام امامي چې دريږې د ولاړ نه وخاف وغدي ريږې عذابي دعذاب زمانا وستفتغو ادئی طلب کلا فیصلہ وطلبو الفیصلہ از امیر راجید یا رسولو تا یا کفارو تا رسولو فیصلہ طلب کلا یا کفارو فیصلہ طلب کلا وخواب خسرا تاوانش کل جبار هر ظالم عنید معاندو من ورائی جہنم چه مخر دی جبار عنید تا ورامانا امامهو. مخرده جباریع انی تاج انم د سکوره بشدوی بانی مما ان دوبونا سودیدین سودیدین چې هغه وینځو ویدی سودی غصاله تو اهل النار یا غصاله جروح یال النار د دوزخیانو د دو زخمونو نه بيدون کی وینځویلی یتجرقو یشربو جروتن جروتن کرهن یشربو جروتن جروتن کارہان د وینه زېبا ډېر په بد طریقا یو یو ګوټکی نو داسې بکای دې تجربه وایخه دا تجربه انداز دي چې دا څو ګوټ بکای چې خوبه زکا چې مجبور وبی فرشته یې ګسکای نو داسې بس دا تجربه دا یا تجرقه و ولا یکادو ولا يقرب اقریب بنی یسیغه یسیغه سائغن بلزای حدیث کے راغلے دے آیت کے راغلے دے سائغ مانا چه سال المرور فی الحلقی نو یسیغوهو یبلغوهو سالن تیرے بے پا آرام بانے نو لائی اکادی یسیغو نبی قریب چه پاسانا دا مرائی نا کسی ویاتیه الموتو ورازی بدتا اسباب دا مرگو لینه لا موتا فی جہنم جہنم کے مرگ نو رازی بدوی اسباب دا مرگ دا دیر تکلیفونه ہونا نتیجے وی مرگ نو دوزخ کے بار وقت دا مرگ وی خمری گی بنا او سم لا سملا یموت ولا یحیار ویاتی علم اوتو رازی بلتاس باب دا مرگ من کل مکارندار جان وما هو بمیت او نبی دیمری دن کے و ورائی اسی وعد دینا غذاب غلیظ و غذاب دا شدید مصل اللزین مثال دا کسانو چې کفر کڑی پر اخبل بانی قملو نادوی کارما دن پشاند اغیری دی ایرا اشتدت حبت چه والو زیغی بانی ار ریخو شدیدو سخت سلح فی اومن پا آغا او رز کے غاصفن یابسن چه او چه باران پا او رز که سخت سلح لوزی نیرا ورسر نخت بیجی څګه باران د باوي دیوژن الله تعالی ویل کډیرا چې والو زی غې باندې سिलाई او پدا سروس کی چې ساس کې پکېنی ویره ور سره یو زر پات کېږي نه الله تعالی وي د احمال بدل صفنهش لا يقدرون مما کسبو قدرتنا لري مما کسبو دامل دوینه غلاشیل پس شی باندې زالکوز ولل البعید الم <الحمدت> ترائی تنگوری اللہ تعالیٰ پیدا کری اس محنو نازمکا بالحقی لی اظہار الحقی دی اظہار حق دپارا ایشا یزیب کم کخوخیشی یزیب کم یفنی کم نو فناب کی تاثرارات لبوکی او مخلوق نوی بانے انرداغلاللہ الله تعالیٰ بانے بیازیز المشکل وبرزو للہ خرجو وزوہرو را او په زیر کاره بشل الله تعالی تطول فقال الوفاء ابو التابعين للذين استكبروا ها چاته استكبرو چې مطبوعین دي تکبر کړه إن كنا لكم طبان أمغو تاسور بار تابدار فهل أنتم مغنونا آیا جيتاسو دافعون قنا دفقون كزمون داز عبد دا الله تعالى شيء نوبهد لو هدانا الله لهديناكم لو وفقنا الله كتوفيق منت الله را كره لا هديناكم نل دفانا عنكم كزمون دا توفيق وي ناظب سواء علينا برابر دي مون بان اجزونا فريات ام صبرنا کا صبر كو مونغا يعني سواء علينا جزغنا برابر دي مون بان جزاء ز مونغا و د پار من محيس سزا يد نجات منجا وقال الشيطان وي بشيطان لما قضى الامر شكل في سلك لي शिकार أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أهل جنة جنة تلال سي أهل النار نار, نار تلال سي نو شيطان بدأ وي إن الله وعدكم الله تعالى وعدكري وتأثر وعد حقا ووعدكم فاخلفتكم أما وعدكري وفاخلفتكم كذبتكم ما در تدروغ وما كان ليا لكم نوزماد پار تاسبان من سلطان انس حكومتو الله د غوت کوم مګر دومره خبره چې بللیي م تاسوله ف جب تملي عجب تمموني تا سر جابت زما کللو فلا تلوموني ملامت کوي ما بدعوت المحظ په محز دعوتبانې ولومو انفس کوم ملامت کوي زانونه خپل بإجاابتكم ايايا تاسوول زما جابت کو مع نه بمصرخكم نيمز بمصرخكمم بمددكم. امداد کوونکه تاسو راه نه تاسو به مشرقي امداد کوونکه ما سره اني کفره به ما اشركتمونی ز کافر شویم بما اشركتمونی ما مصدر یدا بما اشركتمونی باشراكکم ایا ما الله چې تاسو شې کلم ځالله تا لا سره من قبل مخکې دی نه نزواې می نه لو غذاابون علیم و دداخللهلهنه عامنو داخل بهکنشي اکسان چې ماه راړې عملې کلی د سوالی خاتو باغونو ته چې بېږې به د لاندې د غ نه نروونه همې شبي پاغې کې پیزن د ربدي تیتتون پیشکششاي په دی کې ب سلامون کلی م د سلام وي دا علم طره دا دریم علمدي. دا دلیل نقلی دوس دیځه پس د بیا انده وقایع دنیاوی بی او خروینه حاصله ده چې عقیده ر توحید پس شان د شجره النخل پخبله ثابته ده محکمه ده شاخونه په غلو او بلنبا کې دي محفوظه دي مې به هر موسم باندې وافر ده نو سکی دا او کلمه دا توحید دا بیا وظیفه ده هر پیغمبر وا او کلمه خبيثه چې شرک دې وشام د شجری خبيصه چې جړي عمره وتی نو اصلهم غیر ثابت دي اشاخونه هم غیر محفوظ دي دا ثبت الله د تعلق ته بیا دي دلیل نقري سره حاصردار چې آل توحيد الله په توحيد باندې محکم ساتي نو اخرت کې ول سواب ورکي او آل شرك لپاره عذاب ورکي سلام رم زي علم علم تر الاللزین واقعات اخروی دی چه تاسو الله سره شریف پیدا کوای زان لعور تیاروی بیا قل عبادی بیان د دیجا چه اس وقت دی زان لخیر و لٹاوی چه دی عذابونو را بچ شی نور دفع دا عذاب دا پارا دو ذکر کئی ظلم مکوی احسان کوی فستغینو بی صبر و صبر کو وای پم صاحب مونږ کویدا سبب د نجات ته د حیلی د دفه د عذاب نه بعد د اصل مداد پره دلیل عقلی او نقلی راړو الله الذي خلق السماوات دا دلیل عقلی ویسقال ایبراهیم دا دلیل نقلی او په آخر د صورت کې وقایع اخیروی بیا یو ځل ذکر کول ولا تحسبن الله غافلا سر يوم ياتيهم بیان د اصل مدد دا صورت دے وقد مکرو مقصود بکی واقع اخروی دا حازا بلاغ لنناس چې دا صورت کامل تبلیغ دے سلیک مسلمان دل غواری سور ابراہیم سر مسلمان دے شی علم ترک فضرب اللہ و آیاتن گوری سرنگ بیان اللہ تعالیٰ مثلا مثال کلمتن توی بطن تا کلمتن توی بطن ده د فایل مقدر کا جعل کلمه طيبه بتن گلزوره د کلمه طيبه کا شجره تن طيبه تل پشانده ون طيبه اصله ثابت اصل د محکم ده و فرق وا و غصنها و شیخنا فی السماء فی علو جدا فمحفوظه په بلنده کی دی د اخلو ور توم نرسی توت او کولا کل حین ور کیدامی وی خپل کل حین په هر موسم کې فی جملۃ المواسم پایزن در په د بیان الله تعالی مثالونه د پانا د خلقو لغلم يتذکرون د دې پانا چې د پوجې په خبره ومثل كلمه مثال کلمی خبیثه چې شرک دې کا شجره خبیثه ال پشان شجری خبیثه نو شجر خبیثه مطلق غیر مفيده ونه اجتصت من فوق الارض اجتصت اقتلعت چرایست له شیوه د سطح د ځمکنه نشتل د لپاره مل قرار صبيخ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ مَزْبُوتَ الْإِيمَانِ تَعَالَى كسان چې ایمان راوړي بل قول ثابتې پاک دي توحید په ژوند دنیا په آخرت کې گمراه کوي الله ظالمان او کوي الله تعالی چې را دی او شي لم ترا د سلو رمزې لم لم ترا ال للذین حیاتن غوریا کسانو تاج بدل کړو نعمت ده الله تعالی کفرن فَذَوَجَدُوا قَوْمَنَا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ وَأَنْزَلُوا قَوْمَهُمْ أَنَا رَسُولُ قَوْمِ خبل دار البوار زائد هلاك تاج جهنم بيد يسلونها يدخلونها داخله بدي جهنم توبيصل قرار وناكار مستقر ددا وجالوا للآي غرزور دي الله لا فارا أندادا أمثالا شركاء امسال شرکاچ گمراه کول کی د لارې دا الله ناتو تو, تو تمتع نفواخ قليلا فی الدنیا فان مصیرکم مرجیس تاسول النار اور تدا واجب بندگان زمہ انتا چی مان داوډ یو کی مصلاتا لیقی مصلاتا چی قائم کی مز وینفقو مم ما رزقنا ولينفقو الامر بالامل اچې الفارو کې دا غنا رزق نام چې ورکلې مونږ ته تا پپټاو قرباني مخ کې دا غنا چې رشوه غرواز لا بيقن في چې نه تصور درې شوت پاږي کې ولا خلال ان سفارش پاږي کې نوبقن رشوت او خلالن سفارش الله اللہ الله تعالیٰ ازاد خلق السماواتی پیدا کری اسمانو نازمکا و انزل من السماعی نازل کری دی دا والیزنو بن رایس دلی دی بانی من السمراتی دمیون رزق تاسد پارا و سخر لکم اتسخی کری تاسد پارا جیا زونو ل تجربه فل بارے چروانی سمندر کې به امره پر الله تعالی باندې وسخر لكم الانها مسخر کړی تاسو پر البحار سمندرونه نکڼرته وباسي کډیم په جوړه کبيراج په جوړه مهرته وباسي بلا بند بیراج په جوړه نو صرف د داسه بند بیراج داسه بندوي چاغه نو صرف اپاشي پر پڅې کیږي بلیتونه جوړي او کډیم ته جوړه نو دا داسه بند چې بجلی پدې کې اساس وي او, او بوخور دې کې ثانوی اهمیت دا لريخه دایي تعریفات چې بهراج ستوي او دیم ستوي نو بهراج دې ته وای چې سر په دو بوخور د مقاصد لپاره بند واچول شي او براتینګې کړ شي او دیم دې ته وای چې د बिजلې د مقصد لپاره بند واچول شي او بوخور ور سره ثانوی مقصد راستروس بحراج امنا پیجندا هو ایتر اشتیاه هوه نا خود تده پده نی پویجز بحراج دلوه بحراج پیجندا دیتا نوی داخو نم دل دل دل دل تاریفی در تجی بحراج دلوه رسید بود بلائی ولی بخیر رسید بود بلائی ولی بخیر عصر مطابق قرآن دی انشاءاللہ قرآن راغل هم دیده پارت سلام یخترم بزمان و هو یخفرنا عن ايمان وعن المعات و عن الايمان و دمته ودي سيشوا ایمان وسید تسره کو په لارې جوړ سي دا سر اسلام نه به خلک داسې متنفره کوي او د وسرانيت نه چې اهلي پر تقاضو د قران باندې زمونږ د موریا سره مقابله کوي کافران خپوی شي دا داسر تقاضین پوره کوي ودغه وسخله لكم الانهار یوي سید جرمینل ایسائی انجینیر دی نو تاسو راځی توربیله نو دا توربیله کې چې ټیم لګول لري کنه دا باندې چولې بجلی لپاره نه پدې باندې غټی دیکړی پسپینو کانو باندې و سخر لکم الانهار ولاندې ورته انګریزی کې ترجمه کړی دا ان وی هاف میډ دی روورز ٹو سرو یو الله تعالی وایي چې سمندر کې دا طبیعت ما پیدا کړي دا رستا خدمت کی نو کوریا ولمنی چې خدای داسې مونږ نه تابې کړي نو زمونږ پلار باندې سمندر ته بند اچول سای اچھالی کری ور دکوریا حیسائی و سخرا لکم الشمسا ام ڈاپارنور و القمرا والقمرا سبوغمائی دائی بینی و سخرا لکم الشمسا و القمرا ام سخرا لکم الشمسا و جنو میدائی بینی دائی بینی نای لگیا量 گفا دی وزیفه فاغلین وزیفتهما در اقبل وزیفه کوي لکی انو چې تسخیر چه چرت قرآن کرا غلی ده نو مانای دارا دا چه فاغلیکو من تن تفعو به ها زیل اشیا لازم ده تاسو بانده چه ده مسخرش انونا انتفاق لی بے کل نو یمکنو پا جملاغ تا لکو چی اغا ممکنوی نو کس بوگمائی تا خیجی ا کس بوگمائی تا خیجی اکا نور, نور تا خیجی اکا نور تا خیجی نوAlto ورولسئی آسمان کینه نوځئی نو اسمان ته نوځئی که کائنات مسخر کوي کائنات مسخر کوي ان استطاۃ ومن تنفذو من اقطار السماوات والارض فنفذو سرایتو کوي پکی فنفذو سرایتو کوي پکی خلا تنفذون الا بسلطان تاسو دا سرایت نشي کول مگر په حصول قدرت باندې لا تنفذون الا بسلطان هله کوي چې قدرت حاصل کوي دا قدرت چې انسانانو کې چا حاصل کوي نو لارل کائنات مو سخر کرل کائنات مو کرل امریکی حاصل کو لارل جی سپنگمائی طور سیدل مغرب حاصل کو زخل طور رسیدل یورپ حاصل کو سکایلی بی برو اور ارسل خلائی تجربات او د دا مختلف سیارا گانو ستارا متعلق سبق ملا ہے یہ محراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کے زد میں ہے گردوں آسمان دا دا انسان در ساید رینج نہ باہر نہ دے علماوي <اللام> د انسان در اساید اレンジ نه بهر نه دي اوس پیغمبر که ته فرست کی او اسمان تل دا کمال نه دي ک کمال فرشته ټوله اسمان کې دي چې انسان اومني او اسمان تل دا کمال لري صحیح شو انا تاسو وای چې جنس مو تا ککې نو کمزہ مو تا کې کی او زمندسي کې مو تا کې کی او زمند فرض کې نفس انکان پیدا زکه الله مو وي نو مونږو ک تاسو و نه بمدا شي پیغمبر لوخه دا مجمو منطق وړه د څونو کتاب دی نو کدا موږ ویل نو هم په خبرابانه پوي وای فا ويل الذين يتنون وحقت تلاوته چې مجمو منطق په داسه تلاوت تلاوت کړو چې کم د تلاوت حق ازاده کم د تلاوت تک ازاده صرف په دې بنیاد نه چې انکار د شمس طلعه وتن په نار موجود صحیح شو او صرف دا چې انکار د شمس طلعه وتن په نهر موجود صحیح اما حجر لا بشجر وی یا حجری یا بلا شجر وی یا بلا حجری قسم دک په پته پویو چې مقصد است دي دا سه قرآنی آیت ته چې وینای ثواب ده سه قرآنی آیت ته چې وینای ثواب ده نو که په تازان پوی نه کړو منطق ویل خالص کفر دی بیا سلم ویل دا داسره کې سړی چې کال کفر کړي دی صحیح ده دا دې ته جِد نه راوېګه دا دې راغله دی اسلام باندې بدلو مخه یا رسولم وې اپ اسلام کې حساب شي سګي حساب شي اسلام کې حساب شي صحیح ونه دي خو ګورې کله سړی یو کار کوي خو مقصد نه کاري کار حکم په شریعه کې بیا داري چا نه کاروي ښا کارخه کې خو نه کاري نو داغه خک حکم شریعه سره چې په شریعه کې نه کاروي حزابېږي به هر کله سړی په یو کار نه کار کوي خو مقصد یې خ کار ته نو دکه حسین لغیری هی را غلیقه د شیخ کی وسره غلی حسین لغیری حسن لغیری حسن هی و یم دی. دیتا چې مقاصد اله او ارفاده نو زه ته حسین لغیری هی وای اټوی ترمیم ختمول اتم ترمیم د پاکستان د عین خاتمول دا یوخه مقصد دی دا څه دی یوخه مقصد ده خدامو میانه وا شریف ته ورده ملګرو هغه خدای اټوی ترمیم منظور کړي هې دی منظور هم د جونې جوې اسلام نو آغای چه اس لرکی نو دا آغا نه نیک نده. دا کار خده خود آغا نه نیک نده. آغا فاشزم طرف تروان ده زان دومره را پاورفول د دا آتوی ترمیم خاتمی سرا چه زبا بیا حکومتونو که نوم پاسوم. چه صدر نو دا اختیار زمال از تراشی نو زبا بیا حکومتونو که نوم پاسوم. آنو ایلیت یا انگریز ده. آغا دی راجی با خبر آکرا. ویچی دی هایت ریزن د ټ ل غداریی داره چې سړ یو ټیک کار کوي خو د غلت مقصد د پااره کوي دا ټول لقدر دی نلود وجه نه مونږه ورته من کارو مونږوی ن ختم. صحیح شوه پی پررسپټ ورته هم کارو کوئ ن ختم. حالان کې مونږ د عملی د زمان نه خو دغېهټوی ترمیم خلاف لګیا وخه خو مونږ ور چې بحررنګې کې اه جامه میپوش من هماندازې قدرت را میشن ناسممونږ ورته اوسپ والله کا مقصد پوهږو صی شوه توسپ والله کا نو اوس پونواله کاګام موږ تاسو هي پیژن موږ ورته نه ختمو وید بروتي صحیح نو پرون ورته چا یو شرط پیش کړل دي پرونی ورته چا یو شرط پیش کړل دي وې ختمو وې خو ټول حکومت پریږه ختمو وې حکومت او حکومت نه پریدي نو دا عوامونه یو نوو میندټ والا عوامونه یو نوې تایب انتخاب پواله باندې والا نو بیا به سره ختم کوه کنه په دغه ریګډ اساملو باندې تداخلت مه نو بیا موږ ستاپورې زن باندې او بیا موږ ورته چي الیټ هغه وکلمن سره دې ناغه کلمن سړی وی دې چې های ٹریژن از ٹو ڈو رائٹ تھنگ فار رانگ ریزن د ټول نو لږه دادی دادا چې یو خکار سړی کوي خدای ناکاره مقصد د پاره کوي خلک کوئی فلانه د موس په بانه طریقوري نو دادا عمل غري د موس په بانه طریق خوراک کول غواړي موږ ورته و نه موږ تعالی د موقنه درکو چې د موس په بانه تسپو شي ها پوږو که پون شي خو ځا خبره خلک ځین صحیح شوه نو موږ سهار دی یو بل خبرې لستره تاسو په خپل امه تاسو تاسو موږ د ملګریدي بیکاری د رئیس انګډوډي د وی ما ته بل ازيو چې موږ مناسب خوش بیان نه غوښتي ترمیم نه کړو موږ ورته موږ تاسو ته دغه وکړ چې په خبره ځان کوو کنه خدای مو راکا چې پرونه پور موږ داوی نن اورې زموږ پالیسی اکدم چین شوه صحیح و نو اصلي خو دغه خبره په منځر کړه خبر راولي نو داوا مو زین کنازی داوا مو زین کړه خبره نرات نغې ته مونږه بلا ساحره غږستې ده چې د ترمیم په اساس باندې د آئین سه اسلامي دفاع او آرټیکل او تحفظ میلاو دي ا کآټي ترمیم قطمی یا تحفظ قطمی ښه یې شو کآټي ترمیم قطمی نو څه کوي او تحفظ قطمی ښه یې شو نو وی تاسو بیا سره کول غوږه مونږه مو ترمیم پکې پیش کوو سب پیش کووم خپل ترمیم ورپیش کوو په سنډ کې ښه وعد جماعت شه خپل ترمیم او وړاندې کو پروپوز وکړه چې کدله یې نو په دي طریقې بدل کاکه په دي رک نه بدلوئ رښت او رښت د تشاورکتینو مشخه وکړه مه مونږ نه بدلو صحیح شو نو نور ورته رد کولای دي موږ خو به دلیل خبره نکو صحیح شو موږ خو به دلیل خبره نکو موږ ورته به موږ سره دلیل څه چې بس په دي اندازې بدله دا نقشه وګوره دا نقشه حکومت اغه چې راځي دا کومه پټه اعتماد حاصله ای انا غته مون سره اټی ترمیم قدم کده د دی ځکه چې نو صدر لاس کی تورایې سملو پر سر وڑاړه صدر لاس کی تورایې له سملو په سر نو موږ ورته تاسو سره سموت تبادل څه کاسه الهږي د دې پهداسه شه دا نوښت ور سره شو نو موږ ته متواعدل پېشک ډیر په خو مو جوړ کړو کله وخرجې نو مونږ ودا را نازل شې به گا شپکه را نازل شې کپدی انداز صحیح شو ان جوړداله تکې دا دا دا دا ټول دا ټول جماعتونه حیرانی شه دا خوساده مولیا جماعت په یګې هر هر کار نشي یو کوي ځکه کاغذ دې دا کار مونږ ته تاسو ته ها څنګه ها دا داز مونږ تاسو څنګه بنګ کارو ساسه مساله دا ممتاز ځان کې علمیت پیدا کړ علمیت کله ورکې پیدا شه ہر میدان کے بیا کامیو او کنن تاس تر زندہ باد مردا باد کہو زمنگ عمل کرو کہ دو مزاجے نوجوانانو کہ یو مزاجا جارا چھ خالص زندہ باد مردا باد کہ نو پدی خوشالی چھ سبب دنی خوجہ چڑھدل سے لارڈے کنا سبب دنی خوجہ چڑھتا دل سے لارڈے زندہ باد او مردا او یو پ کہ بیا دیم طبقی نا گوئی چھ بس نور لمصدر کو خوبس رے را را را انقلاب رالو ا گئی را بیا پ بلغار یو افراد ولیو بل تفرید ولین دیمزان طبقا او دیمزان مرتوده درمیان الله رو والا صحیح سو دا خبرم خو صولا څنګه افغانستان کې سال خا تو اورید ها وسخر لكم الليل والنهار امسخر کړي تاسو پارش پاو راز او اعتاکم من كل ما سالتموه ادر کړي تاسو لا جمله تاسو غختري الله تعالی خبره نالي او سمو خاللانا داو تیری چه خدایا دا, دا غلامی ساک پا زائبانی ما صدر کی دا اے مالا نیرہ کلیو اللہ تلوی شی وآتاکم من کل ما سألتمو ہو اندالت ور تولی کی شی وآتاکم من کل ما سألتمو وآتاکم کل ما احتجتمو ہو آتاکم کل ما احتجتمو ہو دل تا سو انسانانو لے دنیا کے ہراغ شیدر کردے شی اغیط تا سو حاجت منجی یو الګړل لیکلې موليان وکه اسمان د سپنګ مې خو نه او پاسمان کړه چې کومولاو یړکما قل مولاخه د دین د پاره مصیبت هم جوړې دغه سیملاخه دین د پاره مصیبت هم جوړې دغه سیملاخه فإن الشمس والقمر والاجرام الفلكيه كلها قناديل معلقه بين السماء والارض دا قناديل لي. دا د گریویټیشن او د کښ ثقل فضا نه بردي دا خبره چا کړل ابن عباس شه کړل واخا انادیل معلقه بین السماء و... درس موږ غوړل لاس ورترسی سپوږمۍ دا لاس ورترسی انور له غون له له وښه ځلګي نو کروڑ میل فاصله باندې آسمان آسمان او په نیمه سو کال مزل باندې براده ماته استوی چې ضربونه ولا بیا ورکوئ نوری مزل په یو سکند کې نور څوره مزل کوي 180000 میل پر سکند نو بیا ولا ضربونه ورکوئ نو آسمان خدورا براده شو د یونان فلسفو هغه به داش لیکو چې دا فلک کی دی فلق کی دی فلق, فلق اسمان د مونږه کلار کی نشړی فلق اسمان چرته دی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمای فلک اسمان نه دی وال فلق غیر السما بل هو مدار الفلکیات فلق دا عبارت ده مدار الفلکیات نه چه په کوم ځای دا نور څنګه په خلا کې موجود دیا تا دی هغه ته فلق کویغه دغه مقام ته فلق کوی دی یونان فلسفیان یونان اخو اختراعی فلسفی دی وسالتوري شیخو په کې انګه بنګه كني دار ديلان الفلسفي خدام ويدي ليبا جفطن في ان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد كتي درسوم ماو نور والمني بيد شركي خبره ومنه كنه بمني ها دا شركي خبره ليبا ماني جفطن في ان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد بواحدنا سر واحد صادر اي دشي الله واحده دا مسلمه رتش الله واحد دي. دا غن صدور سر بي د يوش كي دشي ها ها بيد صرف یک ځکه دو دوه شینو خالک وای نو هغه جهات چې پیدا کړي پیدا شي غیر پیدا جهات نا چې پیدا کړي پیدا شي تعدد جهاتو حفاظت کی ترکیب په ذات د کی او ترکیب په ذات د کی دا مفید د حدوث ده او حدوث د شاند bari سره مناسب نه دی مصابته جو جن الواحد لا یصدر عنه الا الله صدرای کی دانګا بنگا ویلی کنه مو دی ریډي صدرای هو پنګا بنگا دا چې غب نو عبارت د رمضان لیسه هو السماء اسمان ځان له ځاشه لري افلاک او الله تعالی وایي کل فیفا او چې کوم ځای د سماه تذکر راغلی ده په معنا لغوی نه چې دا په غلو او بلنبل کې دی او انزلنا من السماء ما نو باران د ترتن نزلی نه که اسمان دلته یو بل وجه ته طالب دي دا بناسننه یو وا تکال روان ها یو وا تکال روان دي ناغه با سما بو من السماء ما نا دې کړی دو وريزنه او بو دا سما ته د س وداجی د وریلې نازلې ک اسمان نه ما بلوچستان کې اسمان نه موږ سره وریلې نازلې بلوچستان کې اسمان به او موږ سره ها کې باران نګی غریب زپ پتہ ده بلوچستان کې په کال کې چې ته کال باز کیږي دای وځاړه چې ایواپوريشن وشي ابی بخارات د دې بهرهین شي د نور ته سره ابی بخارات د هوا څخه لختيار کی او شي نو داسې دی بنگال باندې را پورې وزي خلیجی بنگال والا او بحر والا دا ټول ابي بخارات دا داسې راځي نو کوه همالیا کې ټو ا د شمالیا لاکو دي چټو سره دا غي شي نو بیا مون قلب شي او به نو اوري دي په دغه لاکو باندې چې کمی نس دي د همالیا کېټو اشمالی علاقې چارو ته نوالت شرطه ووري وریږي شلطه وبوريږي اکثر سره وریږي او زمونږه علاقه په غځون کېده نمونږ باندې باران ډېر وریږي نو پیخور دا غزون نه بهر ده نوالت باران نسبتا کم کیږي نو پداسې کته چې ور دینوش کوېټه ته چې کلرسي دغه وریاس نو بل کولوت چې شوه یو ساسکه او په پکیني ښا نو کوېټه کې ته شوه وریږي باران نه کیږي دا په د جغرافي متطلب له ته کم کم دا ټول ویل پکاره وس دیواله بلی به کار ده ها چې دې فسیله به راغلی نه راغلی نه کوی بلکو فرق راویاتاکم من کل ما صالتم وان تعذون متل لکتا سوشمارای مه مد الله تعالی نه شش مارل تا کی سره انسان ډیر ظالم او ډیر منکر دی پاو که چې ابراهيم عليه السلام اور په ځان اصل بلده او ګرځیدا بلد محمد الفلام في داخل الفلام ويقول لك لاخر نوة بعد قالت البلد ذكر داخل نوة بعد قالت جبين نو بعد نيخضي دي ذا خار بات وامينيكي وزداد واجه كينو داخل خار بات دي اجعل هذا البلد آمين اجعل هذا البلد آمين وجنوبنی مافوس کې ما و بنية او وذورتي او لا زما اننا بلس نامد بعدد بتانونه ر ان هنا اوور بدي بوتو عزلل نكثيررا من الناساس ب تّ غ پقرله ر إ هنا عاصللنا كثيررا منناسي ده کوم مجازدي ان ت او البقره دا مجاز اخده ان هنا اصل كثيررا دا کم مجازدي رووا او في مختصر المغاني فمن تبعاني فإنه أمني چاچه تابدار دي زمان ده زمان ده چاچه عشيان كده زمان فإنه كغفور ورحيم ورب زمان ده أسكن تو ماهو سولد بل بوادن پا غير زي زرغن غير منبتن چنه د زرغونه انده بیتکالمحرم پنس د کور سا چې مؤسس ده ربنا دې د پاره چې قائم کی مو او گر زه زونه د خلق او تا وی لیم تمیل لیم چې مې پیدا کې دوی تا روزيور کې دوی تنه مې وونه دې د پاره دوی شکر وکي ربانا انک تالموت پوېګه پاغا نغفه چې مونږه پټول کوه ما نو له نو مونږه خار کوه کوه و ما يخفا علی الله دایاته مد قولی ابراهیم دا یا ادخاله الایده او <متاز> یخفه الله یا تتمد قول قوې برم ده یا ایدخاللي لهدي وما یخفال الله نهشي پټې د الله تاله بانې س شما کې نسمان کې الحمد للله حمدونه ټول الله لپارهدي اغا الله تاله وه بلې غل کې برې اغوانې چې را کړې د ما ته ف کې برې په بډواې کې اسماعلو ساق إِنَّ ربيسممي او دوه اوور بزما اوګرضما مُقِيمَ الصَّلَاةِ دز ومن وَمِنْ وجهال منذوري مِنْ ګرزې دا اولا زمانا مقيمی نصله ربناوته قبل دوه قبول ک ده زما اوور بزمونګ اغ فې بخناو کې معته وال وال دية او وال وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تنصبن الله حاكما مقوالا تعالى باني غافلا بخبره وما يعمل الظالمون ده عمل الظالمون انما خبر هذا لا مؤخر كيد الى ليوم الى يوم الاخر وزتها تشخص كلاب بطيك قد كالابصار وسترغي حيرتا ودهشه مودعين مسرعين الى الداعي مودعين مسرعين الى الداعي مندوه ان کې به اسرافيل عليه السلام طرف تا مقنعي رؤوسهم رافعي رؤوسهم پورتہ کوونکې به سرون خپل الى الداعي اسرافيل عليه السلام طرف ته بخو او غوروي تاسو بچرته تا کتلي دا غوبې کنه غوبا چې غوان سرې سسري نو کله یو غوا يا غوي دنه ایرال غونشي وته ریګې ته نو دی ولا بیا وازونه ورکې ها تریدلې نو دی کوي ان ور ه سې اووا ورته کوي ناغ داسې کوي چې لا روانې داسې کوي په سر نه راځي په کې فیت ک م دا خلک د عالی معشر دا به د رفیله اوور په داسې د غ چر شونه ور پس را ځ مختې غیر اویم سرونه به داسې مچت کوي لا یار ت دوی لیم تو فوم نه بهوا پس کېږ دوی تا نظره دوی سترې به داسې بقینی ي اف دا توونه د دوی خالییتې لاقل خالی ب داقل نه. وانزین ناسا و یارهوه خلک د آ ووزې نه چې رای بدوی تاذاب ف کولوونه و بدوی اوذاب نه مرات دونیويدي په قریي د مبا چرب به نه بیا پهکې د اخنا ته سوور نیست شته وی با کسان زولمو چه شرک او ربا مونگ موخر که الاجلین قریبین تا مدی محدود پوری نو جب دعوتا مون جابد مونگ با اجابت دعوتستاو کو اتباد رسولانو بوکو او لم تکونو اقسمتم یو قالو لهم دیتا و بیشی لم تکونو اقسمتم آیا نوی تاسو چه قسمو نمو کلیو مخیر من زوال ما من زوال انشتر تاسو پار من موتین اسمرگ وَمَا سَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنَ الَّذِينَ أَهْلَكَ النَّارَ تَحْسُسُ إِدْرَيْ وَيُقُرُونَ دَكَسَانُ كِ ظُلْمُوا أَنفُسُهُمْ چ غي زیاتې کړو ځانونو باندې په شرک سره وَتَبَيَّنَ لَكُمْ أَوَازَ شُؤُطَكُمْ تَأْتَكِ فَفَنَّابِ مَازَ چ سکړيو مونږ دوي سره وځربنا او بیان کړو مونږ تاسو ته ک وقد مكررو مكرون دي اختال حلة توم حلكري ويل خپله ووعند الله او پهغلم دا الله تالعا کې و مكروم حيل دو وإن كان مكروم لتزوله من الجبالو ناف وما كان مكروم ا تدبیده دو لتزوله چې ظ وجه الجبالو غروونه نو مكر زغف بیا مكر غفدي. او ان کانا مکروهم یا ان مخفف در مسقلنا و ان کانا مکروهم اتاک ایک سرح و ان کانا مکروهم اتاک ایک سرح ادیدہ مکر دودوی لتزول من الجبال په پا دی پودشن کے چی زائر شی دینہ غرونا نبیا مکر عظیم دی بیا مکر عظیم دے که ان نافیه که نبیا مکر ضعیف دے زوال دا جبل نفائبہ کئی او که ان مخفف شی در مسقلنا نبیا مکر قوی دے نبي حمله په محاوره باندې سړي درو غوينه مون ورته خدای ته ګوره چترا ورزې ناس ورته وای تدبیر دور نه اقاراو چلا طالات ورته ستاسو تدبیر دور نه اقاراو چې ير ورته غرونه ونزغريته ته ون تخې وان کانا مکروم له تزول مين هولږي발 فلا تاسب ان الله مخلفه وادي رسل انو ګومان مکه الله تعالی باندې چې د خلاف کوم کړي د وادي قلو سلان سرا ان الله الله تعالی عزيز ذل انتقام عالم دې دې انتقام مالک دې او متبدل الارض غير الارض په غوړز باندې چې بدول به شي ز مکه غير الارض ارض ون غيره ز مکه به غير نو دا تبدیل به د صفات وي فتكونوا قارا صفصفه بل زیات کړه دې لازمه ک به هموارې و السماوات و اسمانونا داباهم بدل کرسي فكانت وردتن كددحان و بشاند قچسر مني سرسرخ كاري و برزو اللہ بزدو اللہ تعالی تا چیکي و غالب دي و تر المجرمين و بین بط کافران يوم از ان الپدا و رزباني مقرنين مشدودين جترلش بفل اسفاد فل اغلال پزن زرونو کے سرابلو قمصو هم, قمص هم قمسان دوی مل قطران د غنده بيروز نه وي قطران غنده بيروزا د نختر د ونې یو تیل را بيږي اور پډېر پاسانه بلیږي غنده بيروز اور ته وي موږ ورته راځلو وایو تاسو ورته سوالي ها تاسو ورته سوالي فارسیبان ورته غنده رافوي ها موزبل جبه ورته غنده بيروزا وایي موږ ورته راځلو وایو موږ ورته راځو فارسیبان ورته غنده رافوي تاسو دا, دا برابر چه سوره ابراهیم دا نصیحت دا پاره کافی شافی ده سوره الحجر ربط دا ما قبل سرداده چه واقعات دوی تا بیان شو نو سورتوائی ایمان راده را را بعد البلاغ سوره ابراهیم بلاغ ده ایمان راده را را. کنی حین الغذاب با بیا او و افسوس کاوی منگول بمروڑه دعوان صورت او مقصود په دی اول که زکر ده ربمای ودل لذین کفرو لو کانو مسلمین که عذاب راگه نتاسو بیا چغی ووی یرا کاش چی منگا ایمان ناوڑه وزان با افسوس کوي توک فردا بشنوی ای بانگ زود توک فردا بشنوی ای بانگ زود ناره و حسرتا و ویلتا سباب تابانی دا سو وخلازی چې دا چغی باوره چه های حسرتا و های حلاکا توک فردا بشنوی ای بانگ زود ناره و وا به لته اوس دیور پرسه ټول صورتونه په بتريقه دای چې مددار صورت باول کې ذکر کیږي دې صورت کې اولنی آیت کې ذکر د کتاب او قران دواړو راغلي نو مونږ او چې اول کې لفظ د کتاب راغلی سو फायदा کوي او چې قران راغلی او چې دواړه راغلی او چې توصیف د کتاب په حکیم شوی بلایل یاقدیه وي او چې مبین باندې شوی او ک دواړه شوی نو کې کتاب او قران دواړه ذکر کړي دي نو فین زنه مونیدې کې ذکر دی وروسته درې هغه دي چې کتابونه سابقه کې مو وي او دوه هغه دي چې هغه کتابونه کې نه وي زرهم یا کول او یتمتع تخويف دې رب د دې تخويف د مدعانه سوره ابراهيم صل الله عليه واله مداره سوره ابراهيم داوا واقعات ورته بیان کا چې ځان شرک نه بچ کی او دلته ورته وای چې آفات برازي بیا پښتاويږي تکلیف به ورته وقالويا أي هل الذي شواه د کاافاننا ان نحنونه الزلنا خخف د چې داقرآمونږ نظر کړدي دی نهني عذابته دتارري س متونونه تمام ونا دله کړوه چې نو منله عذاب کمون ولوفتحنا عليههم دوتون دي ما قبل سره یو ربط دا چې دا جواب سوالله د مجزلهبوللهنا الله ورته مجزي پر د د تاسو پجننم که تاسو دی پیغمبر معجزتن اسمان تاو مخی بیا بیاو میمان نرالی بلکه پاگه صورت کے بوایی چی داست جادو انده ده لقالو انما سکرت افسارونا بل نحن قوم مزخورون ولقد جعلنا فی السماع بروجن دلیل اقرید توحید ده او دو شیئی نپا که ثابتی متصرف الله تعالی او دویم عالم الله تعالی ان ربک یخشروهم تخویف اخروی ده ولقد خلقنا الانسان دلیل خلقی دی چې انسان ځان ت نهګورې سنه پیدای بیام شې ایمان نه راړی س قالله ربو کلیل ملاه پس د بیان د دلو توید نه الله و توحید نا اللہ وی دا خبره او منئ دا وخت دی دشیطان مګرتیا م کوول د لالو توګورې نه تاسو به تسلم کې چې داوا صی ده دا خو بیاو منی نه فوا سفا غعلیکم افسووس دربانې په کار دی انجههن نه مله مغید هم تخویف دی. واس وَا قَالَ ربك بیا تخفتته خو للمتقين ورسه بشارتتي نبع عِبَادِي بیا تخفته ونببي عمان زيف ابراهيم دا التخويف دنوي 15مون ذكررکي چې دغي خلکو نومن لن عذااب شوقد تااصل نمن أمبا عذاابي ل بنا نه مونا د قوملوت دو معصحاب للك در مصحاب الحجر, الحجر د چه فما اغناغنهم ما کانو یکسبون مضمون ده فما اغناغنهم آلحتهم ران ده تیر شهو بل سورت کے سور احود کے بیاو ما خلقنا السماوات دلیل اقلی ده توحید ده ولقد آتینا که سبغا من المسانی تسلید نبی علیہ السلام تا چه تالما سور افاتحہ در کرده ده دی عیش ته تا مگورد کافرانو مومنانو ته توجہ او دوه موجه زوحر رزکه مکو چې موجوده پیغمبر مقدور نه ده کمان زلنا علی المقتسمین سلورمه نه عذاب ده دا. دا یو دولس کسانو د مکه مو ازمه پرور بناستو ناشتامل مبه صحیح کوته برا پاسید چرتراله غبیدل ته پیغمبر دی هغه ته عرض او به او به دبو رخصه خدای عذاب کن ان کافین اکل مستهذیین دا پینځه منو مداع صاحب دا, دا, دا پینځه کسان ولید ابن موویلوی او ذیکه بیا لا عذاب کل ولقد نعلم انك يذيق الصدرك دا بیا تسلی ده چې ځان باندې تکلیف منا او آخر کې واعبد ربك حتى ياتي يقين واسلم دابا تر مرګ پورې ټینګ پاتشه الف لا امرا انوار الامه هدرشد تلک آیاتو الكتاب دایتونا دا کتاب و دا قرآن مبین دی ربما یودو اللذینآ ربما و ربا للتقلیل و یکونو مشددن و یکونو مخففا ربما یودو اللذینآ کسیرتر یودو اللذینآ یودو اللذینآ یوحبو یا یتمنى یتمنى اللذینآ ارزوبا یکیا کسانچ کفر کردید سو لو كانو مسلمون کا چې وي د مسلمانان ضروم پرې د دنیا قولو چې خورا کوي ومتمتع او ينتفع بالدنیا ان نفخلف دنیا باندې د دنیا باندې سړې د نه خوراک خورا کوي او د نه فمغلی سارات ترس انتقازا پوره کوي دوم نه فاغسل دي زم منصور چې سي الله تعالی رسول پاک ته چې پرې د کافران یاکولو چې دوډای خوري وي ومتمتع او غل قیدا سره زنه او زمند دي دې غپې بل دوډای او غل نو غول کولم نفلا د چاجه غول بنشین به پلار ترانو ګرځي زکېدار ټول نه لوي نه فضا څنګه افسه پټول نه لوي کم فضا وړې کمزایمن ماشي نو البته سړی خپل میسبان نړم به ته پوس د دینه کې ډوړای به څنګه چدي ورته یي باثروم کمزایده سوی ورته هم زکه په لوګه او خدا شي خدا زره ها نو مونږه تبوي وې تبو کتاب کې لیکلو د تب په کتاب کې شدا تقاضا کړه پیدا شي نو په هغه کوم دا باس مووی چې دې ګندګا ده موضوع د پاسا د قلمی ده پاسا خدای یو شیله ګولې د میناره سوې ورته تاریخ نه په دې کې کومه وب چې د نهایت تاریخ تاریخ او دا مزاج بنځښت سقمونیایي ده دا غي مزاج او تاسو ویلې د منطق په دې وړو سالو کې چې سقمونیا مصحلن للسفرة چې سقمونیا ته بیا دالې او دې خوړه نو بس منډب وینو مصلل مصحل هذا د اصول لګېستې باندې مړه دا مزاج سقمونیایي ده تاریخ لهذا د زرات په موقه هغه تریخه هغه داسې خو له کولاو یو ټکیو کې دا کول مو باندې صحیح شو اقول یو ټکیو کې چې یو ټکیو کې نه سړي لهونو دا څه صحیح شو نو لکه ساعت باندې هغه یو دوی ټکیو کې ما ګړګل لږ زیات سی ما چې دریم ټکیو کې نو بیا منډه و من صحیح شو چې دریم ټکیو کې ان بیا و منډه و نو موږ سره یو طالب ان ځای مو وینم نو بس یو موریس د دې د تور سره دا په کله چې په دریم کرات باندې دا مرارا دا خطر او وګور دی خطر خطر ورور دی نه بس بیا منډوال دی بیا منډ نه غا بس فوریتور داسې په بدی ورته وي ویچې زما درته واړم زما د مراری درې ټکي شوې دي زما د مراری نه درې ټکي شوې دي نه بس درې ټکي شوې نه بیا منډه کې ځان برسېګي بیړی غړکېږي انل د زمغنه تبلیغي او امیر چې د نړی رخي خبره کوي خپلمن می خبري کوي انا هغه چې مطالبه کوي اسو کوټور پاس ويږي زما اراده ولیکه ناغه ورته ها دوستوي دا سه اراده وکي لکه تړې چې بیت الخلاء ته کیي نه بیت الخلاء ته تړې کله اراده وکي نو بس ورځي بیت الخلاء ته بزان رسي هغه ځان ور او رسي په پرتګ بیل للی نو وېته اراده کا هو د بیت الخلاء واره چې بس ساروختی بستر رالي او په مخ رواني چې خوراک کوي او تمت او ويليم لملو اغفلهم غافل كيد الى العمل وشهوات او قد امدن فسوف يعلمون ومالك ما من قريه ند الى كيد من يسوك الا ولا كتاب معلوم قريد باريت مسما ما تسبقون شلوان كيد هي قمه اجلى دني تي خبلنا نرستو كيد ايش وقالوا ويد يا ايها الذي او دغسريا نزل علیه الزکرو چه نازل شویده دو بانی وحی دا شبیه نبیل اسلام قولی مسخری قولی او دا وحی چه در بانی نازل شویده دیخوه گو چکر نبیل اسلام بای ما بانی وحی نازل لیجی نورتی او دا وحی چه در بانی نازل شویده دا دیر رمیانو انما كلام الجن تخلي وني لو ما تعطينا بالملائكه ولرات لنك مو تملائكو بانين كنت من الصادقين كثير شنو ني ما ننزل الملائكه من نازل من الملائكه دا جواب در الله وان ننزل الملائكه نازل من فرشتيل بالحق په عذاب وما كانوا اذا منذرين ان بيدو پدا وقت منذرين ممهلين مولت وركشوي لو نزلت الملائكه فارشتین نازل شوی خدای ووای بیا پکې چوټی نشته ان تا کی سر مونگا نحنو مونگا نزلنا نازل کړې دې مونگا الذکر واحد و انا له اتا سر مونگا له خاص دې قران لپاره حافظونه البته حفاظت کوم کې نو تا کی دې ورته وي ورته وي سو تا و نو تا کی نو پو تا کی دو باندې دا محفوظ اکړه همو کده اکړه وګوره ترتیب د قران محفوظ کتابت د قران محفوظ الفاظ د قران محفوظ تعداد د سورې محفوظ آیاتونه محفوظ قراتونه محفوظ لهجات محفوظ ځکه چې خدای وو ته تاکید ورته جوړې دي نو ارس وی ولا محفوظ کړی ولا قد ارسلنا من قبلک له ګل د قراته جوړکا ندامو جوړ کړو ښه وړه تاکیداته جوړکا ندامو جوړ کړو په څول کې او تاسو نه ارشی ځکه تاسو اصول کې سویل دي نو یو خبره تاسو ته یاد نه ده اوسړو چې ټرالې ګره د عقل مستقر او قلب د دماغ دي عقل مستقر قلب دي عقل دماغ دي مونږه مونږه دوره لویه نقشه بورت جوړه کړو اول ته مطبیک کړو ولاقدر صلنا في من قبلک اته کې سره لیکل مونږه مخکستانه في شيعه الاولين طخزاب صالح فوقه زه که تاسو څه شی ته خیال کوي نه پرچه تاسو ټولو ور ده تاسو ټولو پرچه ور ده نو په پرځ کې لومبه نه د امتيان ته قازا دار چې سړې په سوال ځان پوې کی سړې په سوال نو هله جواب صحیح ورکول شي هله جواب چې په سوال نه پویا ها نټی دتاب اخی خبرې لیکلی خدای هغه امتيان سره تعلق نه ني سوال سره تعلق ني نو چا دومره ځان کړهوله دا چې وګ دی خبرې پکې لیکلی ټوله بقاره رانه کل کړي را بقاره رانه کل کړي بلاله ګنو کسانو په سوال ځان نه پوې خبرې په نفسي خبرې په او سوال سره تړاو کو نشته انا د سوال شلنم بريدي نو ما ولا 15 نمبر ورکړی دي صرف د دې مهنت اټول کسان له ګن کسان دي صحیح ده ما 15 نمبر ورکړی ده چې ځان د کډوله او خیانت نه دکړي صحیح شو نو چون کې اخلاقي تربيت ته شوړې چې چا نه دې استفادہ ملو کړي نو دا غي مې د 15 نمبر بلکې خیراتي چې دا رواخل اخلاقي تربيت اخلاقي شو حکمي سوار سره تړاو کو نشته نت تقدر خخره کی دغه دغه بلاتي خیانتونه کړ په امتيان کې صحیح شو خیانتونه کړ یو څومره ګرو په کې پرچېړی رخي کړی نه زکه خې کړی تاسو نور کوم د استعدادو خو تاسو په سوال ځان نه پوښکړي کړي اوس مه تاسو کله په سوال باندې پوښکړي ان بس تاسو به صحیح جواب ورکول شي تاسو د په سوال ځان نه پوښکړي چله د سوال تقاضا ساده مې کو په سوال مزان پوښکړم مې جواب بهم صحیح ورکړم لګ لګ مختصر مختصر جوابو لګ لګ مختصر مختصره جديده په مضمون د توحید مو سره دش پګوان واغو ده بن اسرایل او نامفصل تذکره شو او زديده مضمون در رساله شروع کی او دري امور تذکره را پکې دري امور تذکره را پکې ذکر ده بيت الله ذکر ده رسول الله الی خیری او دش به یو دي وبيانه یو شوبره تحویل قبله او دیمه شوبره اساف ہونا اله ورسوم را آسان سوالو ښه صحیح شو رجل چاپکه داسی ایو اناسو بو دو ربکوم الذی خلقکم و این کنتم فی ربی مما نزلنا علی اپد فا. او بیا پکه ځان حالت شوبې جوړي کړی دي ته سوال کې خوشوبۍ وې کنه م بیا پکه شوبې پکه ور جوړي کړی دي اته وی په سوال کې اکثر خطا شي وي ما چې توحید تذکرہ بقره کې څلور ځای ذکر ده او څو واره مې دا تکرار کړو یا ای وانا صوبدو و الہکم الہ واحد الله ولا الہ الا هو الہ لما فی السماوات و ما فی الارض نو تاسو دري تذکرہ کړی دي ضرور چانه تذکرہ کړی ډیرو کم تر سلور دی کړی دي او بیا ثالثا کې الله لا اله الا هو دي اول تغيبان ود لايل دي يو, يو كلمه ان مستقل دليل لغه ما تش الهكم و اله هو, هو حبني يلو تقريري كده شدا اسمانو نيه پیدا كدي ديو نور مي پیدا كره ما پیدا كره خبره بي نفسي سيدا سوال سره تعلق مشتا يو سري پنج گنت دكو سيز دكو پنج گنت کې د كريمه او رساله سادي بابا ناغه دي استاد نن ز دكم پخپل عقل ز دكم زبان سره فرنګ فرسي کې خود لغت دکشنري ودينه پارسي ز دكم نو دا شیر از کو وی نگا دار ما را زرهای خطا خطا در گزارو سواب امنو ما. نو دا شیر ترجمه خدا دا چه نظرو که مونگ بانه دا خطا لارنا چه اغینا بچ شو اکه وشی دا نو خطا مو معاف که او دا بد بدلکم سواب را که دا شیر دا ترجمه و از دا استاز نو نوی نگا نو فرنگی خلاو چې دا نظر کولو تا ویلشی سشی نظر کولو تا شي مارا. نو بیا ور پسې لفظ نو د په لغت کې مار را وستا نو مار ته لري کلو سامپ کله مارته وې سته وې مارتا اورا را نو فارانې کولا وکړه نه لاري ته خو واضح لفظ د پټولو لغتونو کې شته اغه خطا درګزار نو لغت ورته اړتیا ضرورت ځکه دا ست تصور د ذهن ته نو نور تصورات اټومټیکلی د ذهن ته فیل فور راځل اڅوابيوم یو واضح لفظ ده نو ترجمه شروع کړه لږمه پرد باندې خلکو تقوی کیو وي وی سادی بابا څنګه جی وب خبره کړی دا خطرنم کېوي چې نگا دار ما راز راه خطا خطا در گذارو ثوابم نما راه تشکرو دلاري نگا نظر کول د مار تشکرو د خطا ادو گذار تشکرو مو ا د سوابم وی پلارات لمار می وڑی دو ا گزار می پیو کنو گزار می خو سواب می و نو خبر هفنی افسی سیدنه که <تصفح> غلطن <تصفح> چه سره پلارزی او موزی ش وی ا کانر والی گزار پیو نو کا خطا نم د سواب وشی زک د موزی د دفی دا گئی کوشش وک نو خبره په نفسي صحیح شوه نو بلې اوسوک په سره نه تاسو ناغورته تا مولای شیخ خبره دې بالکل صحیح دا. دا ده خو ده پنځه ګڼه تقاضا ده بالکل نه ده ده دې شعر دا معنا نه ده ته څنګه بنگاوې خبره ډېره صحیح ده د ثواب 15 نمبر یې تاسو دا درکړی دي ثواب مژو دی خو هتا در گزارو ثواب هم نه ماردانه جوانب ته لري صحیح خبره نو دا سبب تاسو بل پر څیر سوال ته بیا ځان پوښ پوسوال وزان پوښي وي، تاسو انګاب انګا کار نه لري، انګا منګا، اده 2 لک لا هر ځمداري 4 پرچه پرچور کوي، اره سند د پاره نه دي، سند پاره، سند کاغذ کو بل زو اوسه سره، ان وایې، ځان نشه اپ کوي ځا، که څو دیو کوی سلور چاپ کول شهنو، لسکز ولوندوي کشل ولوندوي، مقصد کو سند دیو پکې وایوي، ما سند مستره پرچوکم، یا لکه، خدای دې ورکه دا سره سره تعلق ساتي، سند سره تعلق نه ساتي، سند کو بل کوم چې دی راغلو ناستول څاډ بل کوم څنګه سره پاره ته دا راغلی ورته نه سوا ثوابه ګټو له سوو خو زه په سموت مینکې تاسو زده کړیوم دیو کنه سری ذکریم او کنه متادل د زده کړی راغلی خل چې تاسو له ډوډای درکې ادا چا نه درکې ها ادا خدمت مو کئ دیګه چا او بوجه کجوړ لالي کړی اوس په تاسو باندې دی تقسیمای یزان لال تر کجوړی والے صحیح شو انالته بوجه کجوړی یو ملګری یغوي ما ویجيو یو میخه بدل را لګ ان یو یغبي ا مې تیر اوری کنه به سلام دی به خپل حال عليکه خپل به بیا وکړی مې پیر ګړټ خونې دې ټول کال کې اعلان نشم منه دغه وادرې تاسو خبر شي دغه وادرې دې غوړې تمنای کنه دامي خمال راکړن زبر نور توان نم کړشم پیر خو وای پیر وای دې چې وای مم سر را نو صبر را دې هچ زه درشم نو صبر را یعنی که زه تاسو سره درشم نو صبر را اگر تم هغه سره دې دا پکې دا ون وېټ رې افکت ديخه لیکېړو شیخ سره په پندایو یې سره کا امکان نه ایسا کاروبار دنیا برکه کاروبارو میں خساره کا امکان هوښتاه میں خساره کا کو امکان نه شي پیری وېدا سه لېندنه علا قبر باندې ناستو شکرانه ټولل دا سه لندنه چې خساره پکې امکان نشتا ټوله ګټه ګټره صحیح و په 200 یو چاټا ډکی کې په 200 یو چټای دې مړي قبر خو کې خو دي ټول خلک ورځي ګوته پکې ور کوي 500 روپۍ ور ګرځي ښا اچھا ټای نه خلاصي هم ما دغه چرته میاسه پازینو ځم تلېو فلوس پکاته 200 روپۍ وچې دي ښا نو کاروبار کې هیڅ مي کا کوئی امکان نه ښه امکان پکې نشته او میاسه ستو جوړته بابا نيشته او واټه نمبر نشته ښا حز مثلا من الله رحم خطا در گزارو سلام حز ما چې پرڅه کتي ان بس زماد اشير را얏 ما چې او چوګل بسیار شوت فيلان بل اغزان تاسو طالبانو کې سدا سي چې خالص د فيلانو حیثیت لري یعنی اله مش فيل وي استعداد شته خو بس کارت صحیح توجه نه کړې په دې خطا کې اړین خو دې نشي چوګل بسیار یو کارته او لا وجه بصیرت اونګورې نتاسار شي چې بصیرت پیدا کوي صحیح شو صحیح شو کنه شو صحیح او یو څه پرچکه د چانوم ته نو ګورم چې دا د چانوم دی اوسه که به اختیار ام په نظر پریو دي نه پریو دي چې نوم ته له چانو ګورم چې نمبر یووار اولګونو به اعلانوم ته ګورم وم چیرته خیانت شي کار نشم چې دا بزر قوته چې اپیکای دغه چاپای ورقه په دې سره نمبر نه دا ځان له خبره ده او دلته خبره ربلا نه خبره تا پرچنه ورکوي ولي څه بکني شامل ها دا هزار نه دا ودر معقول نه دا هزار نشته تو پرچه لیکي او پرچا ورکه صحیح شو خداوسنه نه طلبه سبات دوه مل کومداري پزاي زکه خو ما او سننه خو ما حل کرا او پاغه مناسبخي وعلى مساله کې دا لام به اخيري مړي کې بنت الاخ من تولخ نو چې بنتळख چا دا پته نه ونه او ترمیم کوي دا غي نه بنتوله بن جوړ کړي دي او بشپکې مې ول ور کړيده یعنې طالب کې ترمیم حق چا دا